Välkomna, välkomna till del två av vår Oscarsgalan-podd här på kinematokassen slash Munväder, vilket det nu är. Med oss igen är Niklas... Tält från podden Rosenquist. Och tält. Det är lite hey här, Niklas. <laughs> jag är Niklas tveksam. Jag ja. gillar tveksamheten. Jag var inte tvekan Det var min första radio-röst jag testade. Tänkte testa. Är det så? Använder den igen? <laughs> Tack eh, jag, jag heter Henrika som pratar Och den andra som pratade förut Som inte var Niklas är eh, Tim Klausen, hej Tim Hej Hej. Och då Ska vi ge oss in på De lite tyngre kategorierna Under Oscarsgalan Everything movie Okej, det blir lite jobbigt att prata så hela på. Med. Nej, nu får göra. Det. Det ja, mitt. som sagt det, <skratt> som sagt, vi har, vi har plöjt igenom många av de tekniska kategorierna de som av media betraktas som de lite mindre kategorierna. Det är de, som, de <skratt> som folk pratar som om de har sett filmerna i de här kategorierna eller vet så mycket att prata om i <skratt> de <här. skratt> Lite som vi har gjort i förra avsnitt också det var många kategorier vi inte har kan inte att tala så mycket om. <laughs> Nej, precis. Tyvärr blev ble, ble det ju så. Mm. så. Men nu kommer vi ju till de lite tyngre och då har vi alla tre fem, sett lite mer och kan prata lite mm. mer. Och vi ska börja då med en kategori som blivit större allt eftersom Oscarsgalorna har gått sedan 90-talet. Mm. Uh, bästa animerade långfilm mm. <coughs> de nominerade är Tim, vill du ta dem? ja, oh. The Boss Baby Tom McGrath och Ransian okay. Nato The Breadwinner <coughs> Nora Tuomi och Anthony Lear Leo Coco Lee Ancrish och Darla K. Anderson Ferdinand Carlos Saldana mm. Loving Vincent, Dorothy Cubela, Kubi U-Welchman och Ivan McTaggart. Jag har inte sett någon, kan vi börja med att säga. Jag har hört en recension på, på P1 av Churen Färdignad mm. och den fick inte bra betyg från den recensenten jag har heller inte sett någon här faktiskt Coco är lite på min to-do-list men mm. jag har dock jag skulle nog säga alla utom en film jag kan prata om alla utom en film för jag vet tillräckligt mycket om dem här för att kunna prata lite om dem och Niklas, har du sett något? på Kalle, Anka och hans vänner Fyra jul så tror jag att de visade dit från Coco. Mm. Uh -huh. Ja. Ja. Det ja. är det. Okay. <laughs> Nej, men alltså det är, väl, det är väl som vanligt här så är det väl oftast. Eh, alltså som oftast, alltså var Disney Pixar eh, Jag bjuder, som brukar brukar vara favoriten. Mm, Coco eh, det vill säga Ja jag tror också Coco är favoriten här eh, mm. Utan diskussion Och det, det, det verkar som den har liksom Allting som Pixar brukar göra Och, och som en del säger att konkurrent, konkurrent, Konkurrensen Eller konkurrensen i år är inte så eh, Så det brukar det oftast inte vara Så alltså jag menar Föderland är också i, i samma eh, Så att Bollpark ball, som eh, mm. Coco den är ju Föderland alltså tjuren Föderland Mm. Som de har byggt vidare på. vitt jag, jag förstår så skulle fanen vara fan, var ganska okej. Okay, har jag okay. förstått. Bara mm. de generella uttrycken och det. Men det är ingenting speciellt. En så här fullt gångbar. Alltså en typ 6 och 10. Okay. Alltså, helt mm. helt okej okay, faktiskt. Och, och det är Disney Animation då. Äh, Färgen det ah, ah. är det inte Är det Disney? Nej, Blue Sky till Fox mm, är Precis, det? Ja, för ah, den okay. kändes inte Jag tänker animationsten kändes inte Disney så... nah. Och sen har vi ju um, The Boss Baby Som då är Oscar-nominerad Och eh, det, Alec... är... det är Dreamworks Ja, Dreamworks ah. eh, Men bland annat då alltså Alec Baldwin Som gjorde rösten mm. till The Boss mm. Baby <laughs> eh, Jag förstår att den här har varit ganska... Den blev, en, den blev en stor succé Men den har varit väldigt eh, Inte speciellt bra mottagen Jag har inte hört bra Om den här filmen <laughs> Nej, den är inte det Och vissa menar att det här är väl kanske Ett uttryck för att den här I år är kategorin inte så eh, mm. Så eh, Ja, mördande Sen har vi Loving Vincent då Som är animerad i, i Vincent van Gogh stil Mm. Eh, det var... Bara det får ju mig att tycka att den borde vinna. Mm, och det är 125 <skratt> olika eh, målare, då, som har gjort, varit med och skapat den här. Så det är ett stort projekt. Mm. Eh, den är nu med art house, med Arthouse, anime-animation. Mm. Eh, ja, ska, ska jag förstå att den är, har fått ganska hyfsat bra det. Att den, och det är rent visuella som den. Så då sätter den berättar på hur den använder Wince van Gogh och hans stil. Och det är också dels för att kunna också berätta en historia om honom. The Breadwinner också lite av en outlier. Mm. Eller inte outlier men den obligatoriska outliern kanske. Mm. Ja, den, den ju... Jag... har ju inte mindre än Angelina Jolie som har varit med och producerat den här. Nej. Mm. Precis. För jag, hon dök upp i någon sån här sammanhang Med Oscar och tänkte var då? hon är väl lite nominerad Vad har hon gjort det var så mm. så det. Nej men hon har varit producent Och involverad i Okej okay. ja, Förmodligen, hon, hon... förmodligen anledningen till att den blir en, en bidragande anledning till att den blev. Jo inte då att, så att så här hon var Hon var ja. det alltså Jag tror att, att hon intresserade sig Och bara med att producera den här Gjorde det lättare för hon Förmodligen att kunna komma ut med den här Ja, precis. Jag har ju inte sett en enda av de här, men jag är mest tänd bara rent spontant på Loving Vincent, så jag Eh, hoppas väl på den. Din, din jag inre jag... hipster, mm. säger <laughs> Ja, Vincent van Gogh är min favoritkonstnär bland många en av mina favoritkonstnärer. Och jag tänder väldigt mycket på idén att se en hel animerad film bara gjord i oljemålningar i Vanjoche-stil. Liksom. Men jag, jag, det känns ju ändå som att Coco kommer vinna för att Mm. Det, det är Pixar. Och de vinner ju alltid. Mm. <laughs> bästa animerade film. Det... Eh, vill du tillägga något, Niklas, eller ska vi gå. Jag, ty jag, jag tyckte mest att det var lite skönt dursbäget nu som. Liksom. Ja, oh, Vincent Gogh. han är min favoritkonstnär. <laughs> det är det fans, man säger du. Alltså, ja det, det är det korrekta uttalet. Då. Mm. Nej, jag var lite ja. osäker när jag körde på. Jag känner att började för det vanliga hålla som man nu ju så Den klassiska. Jag tror jag, ty, jag tycker inte det gör något och säga jag i heller. Alltså, jag ska, alltså eh, holländska är ganska svårt eh, ganska svårt för oss liksom och det är liksom nejla inte ta sig dit. Oh ja. Vi ska gå vidare till eh, bästa manus närmare bestämt bästa manus efter förlaga. Mm. Best Adapted Screenplay Niklas har du Så du kan läsa upp De nominerade Call me by your name Av James Ivory Baserad på Ja det kan jag inte säga här nu För jag har det inte framför baserad mig Baserad på novellen av André Aftemann Ja ah, tack, tack. Eller The Aftiman. Disaster Artist Scott Snyder och Michael H Weber Baserad L på roman äh, biografin eller förlagen av Greg Sestero och Tom någon mer Tom Bissell. Ja, ah, tack. Hmm. Logan. Av Scott Frank, James Mangold och Michael Green baserad på förlagen av jag baserar bara på X-Men-comics. Jag vet inte vem det är som har gjort X-Men till att början. med. Ja, vi får säga Stan Lee kanske. Ja, vad jag har hört så är den... Drar den mest inspiration från en specifik... Som heter Old Man Logan. Ja, men alltså nu... är ju karaktären... Man räknar ju på det sättet. Alltså, de menar ju att karaktären Wolverine mm. Marine... Är okay. ju så... Ja. Så även om man skulle göra en helt ny historia som bygger på Wolverine så, så hade den eh, jag tror, ja, ja. hade man gjort en helt ny story på Wolverine hade den fortfarande hamnat under den bästa mån som gjort eftersom Wolverine ja. inte är en originell Nej, eh, ja, den etablerad karaktär redan ja. mm. så. Molly's Game av Aaron Sorkin Ja. baserad på förlagar av Molly Bloom Mudbound, ja. av Dee Rees och Virgil Williams, baserad på förlaga av... ...Hillary Jordan. Ja. Mm. Uh, jag, hör... jag har sett Logan och Mudbound uh, Jag har inte läst förlagorna till någon av dem mm. Jag hörde det jag inte har sett En Mollys game uh, mm. Jag kan till och för att nämna på Mitt jobb som maskinist Så var det ingen som dök upp till den Visningen, den visning vi hade igår Det var helt tomt Jag stod, oh, jag stod, jag stod där inne i typ några minuter Och bara kollade lite på filmen Jag tänkte nu, kan jag stå, nu har jag lite tid att stå här Bara titta på den och, och inte står mm. Och ser så här irriterande ut När det kommer en snubb in och bara står och glår Men det är, det är väl lite synd Det är ju äh, Aaron Sorkins äh, Med skidebut mm. Ja just det äh, Som jag ändå så förstått Ska vara ja, hyfsat bra äh, Det är den enda Aaron. dominering. Aaron Sorkin brukar ju ligga bra till när det kommer till som manus, manus och, ja, ja. och sådär, då ja. blir han ju alltid nominerad i alla fall ja, han är ju han är väldigt bra på uh, han har ju sina styrkor och det visst, man kan det och jag kan irritera mig det på Aaron Sorkin ibland för det är många gånger detsamma same old, same old men det som man mm. gör väldigt bra är ju hur, hur han skriver karaktärer och rent dialoger är ju Aaron Sorkins mm. forte så att säga Ja, det det. Äh, Absolut. vet hur man kan få liksom, en lång dialog, hur, hur man kan få den intressant. Mm, äh, precis. Det är alltid en bedrift. Ja, det är, han, han har något väldigt eh, Shakespeareanskt över sig på det här viset. Mm. Alltså, Shakespeare-pjäs-tradition liksom, mm. följer han lite i hur hur karaktärer berättar konstant vad de känner, vad de tycker vilka de är i dialog mm. så, vilket är lite häftigt att kunna appropriera det på ett så modernt sätt som han gör mm. jag har läst förlagen till The Disaster Artist jag har inte sett filmen men det har ni gjort så Mm. Uh -huh. Niklas, Niklas har sett den, Disaster Artist. Ja, ja, jag har sett uh -huh. den. Jag har nästan sett Moders Game. Mm -hmm. Alltså nästan på så sätt. Jag tänkte gå till bion. Men... <laughs> ja, du menade så. Jag tror du menar att du hade typ sett halva filmen eller någonting. Men sen bara... Men här, det jag storm i Kalmar och allt var tvungen att stängas ner. Ja, <laughs> nej. Jag kommer inte men jag tänkte se den sen... Ja, oh, jag vet inte. Men... <skratt> <skratt> Ursäkta. Men det här med Disney Stark, jag tyckte att den var liksom den var. Den var ju vad det var. Alltså, det är intressant nu att vi har den här. Alltså, jag har ju inte läst förlagen, det jag Henrik. Men ja. Henrik har inte sett filmen. <skratt> nu vet jag inte hur han har sett vad egentligen. Jag... Alltså, filmen var väl vad jag kunde tänka mig. Det mm, typ. så alltså, jag. Är... Mm. Igen, det är en fascinerande grej kanske. Jag vet inte om jag är kanske lite påverkad Av hur Alltså hur mycket jag känner till Den här historien äh, mm. i, Också i vårt så att säga om Omgängeskrets har vi pratat ganska mycket mm. Om Tommy Wiseau Och känner ja. till liksom ins and outs äh, För mm. mig så var den ju inte Den inte inte lika stor revelation äh, Och sen är det väl lite sådär så. Alltså, Eh, alltså jag tyckte Om jag ska vara helt ärlig så tyckte jag att uh, tempot i uh, det du sa Star -Star var lite off eh, mm -hmm. för mig. Eh, rent och det tycker jag tror jag är en Avbart från manuset. Eh, jag tyckte mm. att den, det kanske också igen var poängen att den alltid skulle kännas lite off för att Tommy var så eh, off. Mm. Men jag tyckte om liksom många gånger liksom den dippar på några ställen där jag tycker inte den dippar, jag tycker den dippar rejält på några ställen där det inte riktigt. Då är det bara ja, men Tommy är konstig eh, mm. grejer och, och ja, det är kul. Tommy Wiseau är ju, är ju ett unikum. Mm. Ja. Eh, oh, ja. Det är så många liksom bara väldigt arbiträra grejer han kan få för sig det, det, det är inte kul. Och mm. det, men för mig så tappar det lite liksom i filmen som. Eh, för det, det är inte lika en behållning när man har gjort eh, alltså den här filmen. Den här filmen är inte en så lång. Men den är ganska kort. En av 40 typ skulle jag tänka. Ja, ja. Mm. Men jag känner ändå så alltså liksom att den ibland känner att den bara drog, släpade med fötterna lite. Mm. Mm. E oh, så, men ja, den, den fungerar väldigt bra för sitt syfte och det men, så den. Jämfört med göra en. Äh, jag tycker jag gör en bra, en, en bra insats. En, en, en, en bra insats kanske inte en perfekt insats så det är. E mm. Men han är ju tuff, jag tänkte då jag tänkte det var det, det lilla jag sett så verkar kan göra en godkänd imitation. Ja, precis. Men... Jag precis det jag skulle säga. Uh. En godkänd imitation är inte på något sätt någonting bara wow. Uh. Uh. För mig är det inte lyckligt att han inte blev nominerad för. Det. Uh. Nej, det för bästa, man är huvud. Jag tyckte att ja, den var okej okay, helt för fungerar. Mm. Uh, jag tror ja. jag tror på att det här Tommy var så. För att jag sätter det med Tommy så. Ja, han gör en helt okej. Okay. Ja. Imitation, men den är inte så. Uh. Nej, nej. nej, men det som på ett sätt kändes lite problematiskt. Det var som ni sa att det känns mer som att man nu ska jag imitera någon här. Mm. Och jag gör det, oh, men han pratar ju lite så här att man inte hör vad han säger och så mm. vidare. Men då, det kändes inte som en kärleksfull tolkning. Okej. Okay. Mm. Um, sen kan väl jag tycka att jag vet inte om han var den bästa skådespelaren. Jag tyckte att när jag tappade namnet var hans brorsja. Dave Franco. Ja, exakt. Uh, han spelade med Greg Sestero va? Mm. Mm. och Ja. Och uh, jag tyckte väl att han personligen var bättre. Okay. Och sen märkte så mm. att det var ju något där att nu ska vi göra en film där vi visar misslyckan och nu ska vi ringa in våra kompisar jag tyckte faktiskt att man ska nu prata pratar vi har gått lite från det här med manus och där men mm. ja, jag, jag, tyckte, jag tyckte ändå så jag måste säga att den av den roligaste bidrarna var till Paul Sheer som spelar Raphael Smadja som var den första fotografen på filmen som är riktigt jäkla ja. munhuggas med mm. Tommy <laughs> Wiseau och Paul Sheer är perfekt att spela det mm. ja, det låter... Det låter som en bra äh, överföring från boken då i så fall. Men jag tänkte bara i filmen är det ganska mycket kändis cameos. Stod det mycket om det i boken också? <här> nej, <här> nej det är ju inte så. Äh, boken, boken handlar ju inte riktigt om det är så. Det, det avhandlar ju mer Greggsesteros upplevelser av av den här lite skumma människan och vad som hände under inspelningen och hur han, mm. enligt sig själv i alla fall tyckte att han kom närmare den här skumma människan som är Tommy Wise och mm. än vad många andra gjorde. Och eh, det känns som mycket dramatiserat även i boken. Mm. Så, det, äh... det, det är också det det känns här och det är kanske också det som jag kanske är lite irriterad på att det känns som att det är väldigt mm. dramatiserat åtminstone visst... Uh... Mm. Det känns verkligen som ett ganska skarpt perspektiv Och det gör filmen aldrig ett uttryck av Eftersom den här bygger en så på memoarer Från en persons perspektiv Ja, jag får se den här filmen nu, För jag kommer ju se den Jag vill ju se hur de har det Vi får göra en, en, men... en podd Vi har snackat om jag har faktiskt äh, göra oss tre har en poddavsnitt där vi pratar om The Room Och The Disaster mm. Artist Ja, det, det vore kul <skratt> Tillbaka till Kattenberg uh... kanske Ja, Call Me By Your Name Mudbound och Logan mm. Ja, vi kanske ska göra som så fråga Tim vilken är favoriten här egentligen Det uh, är Call Me By Your Name Den har ju typ vunnit mm. uh, de flesta priserna här uh, James Ivery då, som är nästan 90 år tror jag mm. Järligt gammal <laughs> uh, Inte för okay. Det på något sätt spelar någon roll Det här är en uh, Jag har ju sett Call Me By Your Name uh, och jag, jag tycker mm. den, den, den fungerar Eh, väldigt bra Den mm. baseras ju på en eh, novell Och det är väldigt eh, naturligt Alltså karaktärerna känns väldigt naturliga Det är inte på något sätt really Larger than life Vi är i en filmgrej mm. Det är väldigt mycket under understated i den här filmen okay. eh, Det Okej Såvitt jag har förstått också Luca Guadagninos eh, trademark lite Han blir inte på något sätt göra Karaktärerna som så att säga, större än mm vad de är. De är väldigt alltså nedskalade och väldigt mer relaterbara. Mm. Okay. Um... Jag gillar ju både liksom, Logan och Mudbound av de Det är de enda jag har sett. Mm. Uh, men om jag ska vara så ja. nu har ju Logan lite andra förutsättningar än vad de andra nominerade har baserat på just att det är baserat på mer än en, en karaktär mm. och sfären kring den och allt som allt, massor av material att plocka från va? Men, men baserat på vad de gör det utifrån tidigare förlagor mm. och inom, inom film så mm. tycker jag det är en väldigt bra överföring i hur de tolkar över liksom vad som mm. finns med karaktären Logan och gör något som överlag är, är, är, är ganska... Är, alltså, det, det är det bästa som gjorts i super, inom superhjältefilm sedan The Dark Knight. Mm. Det, det, det fräschaste i alla fall. Ja, alltså, äh, alltså... Så, som adapterat liksom mm. manus... Jag har inte läst Old Man Logan Som mm. är den största inspirationskällan Till den här filmen Men så mm. men... Såvitt jag förstår mm. så baserar den sig Mer än att den faktiskt har rakt tagit Rakt av ja, men... Den har byggt mycket Precis. på kärnteman mm. Från Old Man Logan och gjort en helt, en helt Egen mm. historia just, men det är, det är det som jag tycker det är. Den här, det, då jag säger det, så jäkla kul det är med den subhjälj super, inte för att jag på något sätt du vet hur vi är ett subhjäljfilm man ska ta över men det är så jäkla kul Nej. att det har kommit in en sån film som har plockats in här för så för typ, den förtjänar också mm. det är inte som att de har satt den för att vi måste ge en Nej, film, en nominering uh, där så känner jag verkligen att Logan är verkligen väl förtjänt att den får det mm. uh, Absolut. Uh, den hade kunnat få fler nomineringar <laughs> den filmen tycker jag, men uh, <laughs> Ja. Men manuset var ju verkligen den, den starka biten, och ser man det bara som för filmen som den är, även om man inte känner till karaktären, det var väldigt många som var inne och, och jag pratade med det som inte känner att ha sett så mycket X men inte vet mm. de, de liksom kände sig väldigt emotionellt investerade i den här filmen utan ens så känna till liksom för historien med Wolverine och egentligen den här tragiska backdropen som de bygger på som de som har sett X-Men-filmerna och de som har läst comics och det har ju så mycket oh. investerat i den här karaktären så för dem är det här en mm. enorm emotionell payoff oh ja. det var det var det i alla fall för mig kan jag säga, det var så här lite som att jag har inte varit ett jätte x -Men fan Men det är liksom, man inser liksom är bara som att Bara liksom bara wow eh, Hur mm. de liksom har byggt på karaktärer eh, som, är, som egentligen plockar fram det bästa Ur Hugh Jackman och eh, Patrick Stewart eh, mm. Vi har inte Som sagt, jag vidhåller ju det Att det här är den bästa prestationen från båda två eh, ja. av, av deras kar respektive karaktärer Oh ja, oh ja Absolut eh, mm. Så det... det skriver jag under på Och då har jag ändå så hur många gånger har han spelat Wolverine Ja, eller hur så alltså jag Ärligt talat vet jag inte vilken jag ska lägga Mina pengar på mm. eh, I och med att Call Me By Your Name är favorit Jag har inte sett den så den vinner säkert Men jag lägger väl på Logan då Det känns som Nej, det är min... Säkert kort ja. Det är min favorit också skulle jag säga Mm. mm. Den kommer nog inte vinna, men det är min favorit. Nej, det tror inte jag heller, men... Mm. Anyway, vilken är din favorit, Niklas? Alltså... <laughs> Log jag har ett pressell-logan. Game låter ju mest intressant. De andra låter ganska... mer. Yeah. Ja. Du får återkomma till den. <laughs> återkomma med en kommentar sen när du sett den. <laughs> jo, men alltså, jag har läst lite vad den handlar om. Mm. och jag vet ju att jag hade innat mm. ja, den mänskliga jag. öden och sådär ja. och på tal om mänskliga öden så kan vi gå till bästa originalmanus mm. då eh, där de nominerade är Tim ska jag säga Säg det Säg Ja, The Big Stick Of Kumail Nanjiani and mm. Emily V. Gordon. Get Out. Of Jordan Peele. Lady Bird. Of Greta Gerwig. The Shape of Water. Of Guillermo del Toro and Vanessa Taylor. Free mm. billboards outside Ebbing, Missouri. Of Martin McDonough. Ja det är väl ingen äh, Jag vet ju vad du kommer säga här Från favorit Tror jag Tror jag <laughs> Ja Jag tycker den här är svår Nej det, det är alla. den här så jag, Alltså jag, jag har ju sett alla filmer här Ska sägas äh, Jag har sett alla utom en Vad är det The Big Sick Du inte har inte sett Ja Vilka har du sett Niklas? Noll Nada skulle inte du se Free Billboard, sa du, här förut innan? Ja, men jag har ju varit sjuk. Ja, perfekt, då kan du ju se den. Nej, men då ligger man ju och läser böcker om Jan Löven eller någonting. Det kan du inte alla, säga, det kan inte säga, den här podcasten. vi, vi har alla vår process. <laughs> Nej men alltså grejen är Jag gillar ju alla De här filmerna oh De var allihopa med på min Ja nu, just nu Nu jag inte se Lady Bird innan Jag gjorde min årsbästa list eh, Men allihopa är med på mina liksom, favoriter Från förra året ja. Det är verkligen att skilja på de här och det, är ganska väldigt, och det är också det jag gillar Att det är väldigt olika filmer Ja verkligen Det är verkligen en, en, en stor bredd Börs kul mm. med en komedil som får ja. ett eh, manus. Eh, det är inte det här eh, som de brukar få. Eh, Nej, är ju, den är ju autobiografisk egentligen. Nu ska vi se. Två av de här som är i princip autobiografiska. Eh, ja. Kan man säga det? <laughs> autobiografisk. Nej, serien biografisk. <laughs> Självbiografisk. Ja, självbiografisk. <laughs> ja. Ja. <laughs> nej, nej, <jag> <laughs> Det blev svängelska där jag tyckte det var roligt. Mm. <laughs> Passade. Ah. Autobiografisk. Ja, ah, anyway. Mm, I alla fall två som är eh, självbiografiska. Mm. Jag menar, såklart klart då: Shape of Water är ju självbiografisk. del eh, mm. Elthoros egna. Ja, precis, där, jag, ja, ja, men det vet vi ju alla till. Ja. Det, det skulle förklara en hel del. Nej. <laughs> eww. Du bara, eww. Du fattar inte filmen Henrik. Nej, tydligen inte. <laughs> Den eh, alltså... uh, Big Sick är ja, självbiografisk och uh, Lady Bird delvis. Så. Ja, alltså Lady Bird är ju väldigt mycket liksom, som jag förstår efter man har sett filmen och det så förstår man att den här känns. känns lite, för det, det, det är så många detaljer här som känns som att det här mm. måste vara plockat lite från, från någons mm. upplevelse. För det är väldigt specifika händelser tycker jag. Uh, ja, ja. Uh, och sen, sen när man läser att Greta Gerwig är från Sacramento. Och den är väldigt Sacramento-film, Lady Bird. Så. Ja, det. Uh, Men det är det. Uh, vil, alltså vilken gillar du, Henrik? Vilken borde vinna? Ja. <laughs> oh. <laughs> alltså, grejen är, jag är inte missnöjd här. Jag skulle inte vara missnöjd över någon. <laughs> jag tycker alla förtjänar här att vinna. <laughs> ja det, det, det köper jag med mm. alltså, jag tror det är det starkaste året på länge för min del mm, precis det här är verkligen då där alla de filmerna har jag, har jag gillat tycker de allihopa är väldigt välskrivna. ja verkligen uh, och jag jag, jag sätter väl i så fall av av, av dem jag hoppas mm. kanske lite mer på än någon annan mm. Skulle väl vara Three Billboards. Ja, i den. är antingen, ja, antingen den eller Lady Bird faktiskt. Men Three Billboards den har, den har så rapp och häftig dialog och så mm. liksom otippade repliker och vändningar mm. och i hur karaktärer ju... agerar och pratar med varandra så är det så mm. det, det är så, så rappt och det är roligt och det är sorgligt och det, den har så många element va, inskrivna i allt vad, dialog och, och scener och mm. ja men alltså, jag tror alltså... den men alltså ja. Det den gör eh, är ju att den blandar ju så mycket, liksom, eh, mycket liksom, Seriösa, ganska allvarliga ämnen Med mm. sin eh, väldigt mörka humor eh, oh ja. Och det är, det är alltid en jäkligt svår balansgång Tycker jag att kunna lyckas med Och det där här lyckades ju Free Billboards verkligen Ja, verkligen. det Till och med ja. en sån där punkt där jag blir så här, ska jag skratta eller gråta? Sånt där. Ja, men nej, nej, det är verkligen sån där. Fan, nej, den här scenen kan tolkas på så många olika sätt. Ja, precis. Ehm, så, äh, jo, men... Äh, ja, alltså för min del så alltså, ska jag säga också jag älskade, jag visste att jag skulle gilla Lady Bird och så var mm. så var jag bara ja, såklart, jag älskar den mm. <laughs> ehm, ja, så ja, alltså det är naturligt, naturligt ja. Eh, skriven och just det jag menar alltså, det känns verkligen som att den, det känns väldigt personlig den här filmen för mm -hmm. henne Greta ja. Ehm, ja. så men det, alltså för min del alltså, <här> <här> så svårt att säga vilken jag skulle vilja ha som favorit här, men <här> Ja, det är, ja, men det är en svår kategori här. Så alltså, jag, jag alltså, alltså, vilken alltså, är... Jag skulle säga... Alltså, ja, Lady Bird eller Get Out skulle väl kännas, tycker jag. Get Out också så mm. funkar ja, absolut. Det är ju briljant. Eh, den är? har ju... Oh ja, den har ju så, så väldigt mycket bra fokus på hur... Eller, eller ja, hur de... Blandar dialog med bild Och bildberättande mm. liksom, i, I den här filmen mm. och, mycket, och, alltså, hur... mycket smart skriven dialog Ja precis äh... Det är liksom Allt är så utstuderat I mm. Get Out Både i manusväg och, mm. och sen resten av filmen också Vilket vi kanske får komma till sen då, men mm. det, det, det är, ja, Inget är lämnat åt slumpen I Get Out I hur den är skriven liksom mm. Så visst Men äh, jag får väl säga Three Billboards, vilken är, är stor favoriten då? Äh, jag tror det är Three Billboards, jag kan dubbelkolla wow. äh, okay. Alltså det är just för att den Men igen, det kan mm. De här tiderna, alltså det känns som att det kan bli Lite, det kan svinga en del jag ska se här ja, det, det, det verkar som att det är Antingen Free billboard så verkar som att det är jättejämnt Enligt Oddsen mm -hmm. i alla fall det är, snor. Alltså, det är så jämnt att de nästan ligger lika Alltså Get Out, Free billboard och ladybird Bird okay. För det verkar som att de är jäkligt osäkra på den här Genre, ah, jag menar, ja. det kan man vara vilken som alltså Get Out, Lady Bird ligger också alltså bra till jag tror det också som sagt, de här tiderna och så Get Out och Lady Bird mm. och sen Free Billboard som också en som grep och det är, de är de känns inte så som all, alla de tre har någonting väldigt viktigt att säga eh, mm. och det är visst The Shape of Water det hamnar ju lite i skymundan där även om jag älskar det. den filmen också jo jo, den gör ju det det det är just för att den, den kanske kanske inte har Alltså den har såklart någonting att alltså, säga Men den har väl inte kanske oh, som ja. de andra eh, Så det rörde sig inte så mycket Utanför själva filmen Nej, um, precis Och det, det är ingenting emot den Alla filmer måste inte vara det Som att de har en stor samhällsfråga Som de måste bild Nej, nej, verkligen inte den här... Nej, vad The Shape of Water Är stark i är ju också Hur den Hur den, den liksom förenar alla sina respektive och väldigt många storylines och, och subplots och, egentligen... liksom, och genrer, ja precis jag menar alltså, när man så... hör idén och det där och man <coughs> tänker så här och fan, Guillermo del 2 och hans jävla lustiga idéer nu vi ändå har nu vill han <laughs> ha en, liksom en monster en kvinna som blir kär i ett, i ett sjö ja. i princip ja. äh, så, så tänker man aha, det låter väl lite konstigt hur ska man få mm. det här till någonting och se bra ut. Det är ju i manusprocessen ja. för Hur han liksom Bygger upp det här Och så ja, många, många andra detaljer såklart men... Jo precis mm. så, ja Som sagt en svår kategori Men ja Jag, jag röstar för Three billboards Med, mm. med liksom my, mycket ä, Ångest bakom det här beslutet då. Mm. Ja men känner <laughs> jag också Jag säger väl då ja. eh, Jag säger nog eh... Jag säger nog get out. Eh, mm. Starkt mm. följt av Lady Bird mm -hmm. Vill du chansa på någon, Niklas? Jag säger big sick för att jag Jed Apatow har varit inneblandad på något vänster. <laughs> <laughs> Inte i manus och dock, men fair enough. <laughs> men, eh, ja, så mm. det är, ja. Mm. ja. I say, I say. Nu går vi in på de feta kategorierna här. och vi ska mest inte prata med... skit om manus nu som är <laughs> Nej, men de som det pratas mest om i mainstream Media. Det här är ju... De här två kategorierna som kommer här härnäst är ju de som de brukar köra tidigt i showen. Mm. Men... Uh, Ja, och den första av dem är då bästa manliga biroll. Mm. Best performance by an actor in a supporting role. Mm. Eh, Niklas, du får läsa då. Eh, vilka är de nominerade? <här> William Defoe The Florida Project. Ja. Yeah. Mm. Woody Harrison, Shears. Nej. <laughs> uh, free billboard outside Ebbing, Missouri bra Richard Jenkins The Shape of Water yes. Christopher Plummer all the, money, all the Money in the World yes. Sam Rockwell Free billboard outside Ebbing, Missouri and the Oscar goes to alltså det jag tycker väl att det här är väl nog ganska given vem den går till uh... Ja, ja, ja. Jag, ty ja. jag tycker det Alltså inte för mm. Det är den som är favoriten Tänk. Och jag, jag, jag är nog okay. benägen att hålla med där Det är en väldigt komplex karaktär Som han spelar mm. Ja, Vill Sam Rockwell Ja, precis ja. Det är en extrem, extremt, och, det, och det är liksom bara för att få, få Sam Rockwell också jag har jag liksom gillat i väldigt lång tid men liksom mm. egentligen kommer en roll som verkligen visar hans acting shops oh, ja. Så för mig, alltså det är den helt klart bästa Och det är inte på något sätt för att för man Men jag älskar Willem Defoe i The Florida Project mm. Det är Willem Dafoe som inte gör så mycket Willem Defoe egentligen <laughs> äh, <snar> Nej, det sa du i alla fall, så jag Mm och det är liksom det jag älskar med, för, för William Dafoe en bra skådis. Eh, det glömmer man mm. ibland. Eh, jag tänker lite mer koncept. William Dafoe är lite som Christopher Walken som är lite ja, <laughs> som jo, har en lite ja, misbildning som är lite mer vid sidan av. Ja, exakt. <laughs> Person kult kring sig lite. så Ja, jag håller med om Sam Rockwell. Alltså. Det, mm. det är verkligen äh, Top notch här Alltså äh, mm. av alla dem Liksom hur, en, hur, hur mycket man kan Nyttja en b i en film som, För att äh, och hur han, hur han skäl showen Så mycket trots att han är mm. I förhållande till de andra En ganska liten karaktär äh, äh, Mm så det, det, ja, det är väldigt bra äh, det, det, han, är, han är ganska självklar tycker mm. jag i den här, mm. Christopher Plummer jag är ju äh jag är ju väldigt bra i All the Money in the World ja, det är ju... särskilt med tanka på ja. omständigheterna bakom och sån. Ja, typ men... jag ringer in på några veckor. Det är liksom det är ja. bara sådana som för så för plummer som kan liksom gå och nästan så att säga winga sig till en eh, mm. en Oscar så att blir inringd. Det är ju liksom bara. Vi ja. försöker fortfarande tre månader sedan han blev kastad i den här filmen. Ja, precis. Eh, Vann han inte Golden Globe för den? den. Jo, jo, det gjorde han. Ja, han gjorde det. Men det är för de separerade ju, tror ja. jag. De här jag ska kolla lite. Du kan prata lite var, som... var, det? var det den filmen som uh, Spacey ja, blev, precis? Jag sparkade ja, Den försvann. Yes. och grund av. Ja lite mindre skystbeteende. Det <laughs> är understatement. Nej, han, det han har varit inte gått en glob, det var Sam Rockwell Nej, som vann Det var det. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ah, Christopher Plummer har väl tippat som stor favorit tidigare i alla fall sen den här filmen kom ut. Men mm. du kanske alltså, är den alltså, han är ju. Det är sex han är ju men det är Sam Rockwell menar de att det är <laughs> ja. garanterat menar de ja det, och det tror jag också han gör så. Ja. Eh, eh. jag skulle säga jag Christopher Plummer ehm, jag Christopher Plummer har ju redan en Oscar också så det... Mm. för äh, det beginners så <skratt> ja jag tror det är den, det är bästa mm. och jag, jag, jag, jag älskar Christopher Plummer jag, oh, jag ja. säger så här, an, använd honom medans ni kan Uh, ja, eller hur? Att jag, säga att jag, att jag tror att han kommer dö snart, det hoppas jag verkligen inte. Det är, det är verkligen en sån skådespel så här skådespelare som jag, som, som jag tycker alltid höjer en film när han är med i den. Åja, oh åja. Oh var, var inte han med i The Girl with Dragon Tattoo? Jo, ja, han spelade ju... Uh, han spelar ju... Uh, pa, patriarken... Mm. Uh, vad han nu heter. Henrik Vangen. Mm. Ja, som spelades av Taube. I sven Bertil. Sven Bertil Taube. I den sven mm. Ja, precis. Sen kudos till Richard Jenkins och Woody som ja. väldigt bra. De, mm. de är ju väldigt elementära och viktiga delar i sina respektive roller i mm. de filmerna. då. Ja, men Richard Shape Jenkins med sin blivit... väldigt, uh, väldigt understated subplot. Uh, oh, ja. Oh, ja. Som jag tycker <laughs> Verkligen. är subländspelad av Richard Jenkins. Ja visst, och Richard Jenkins hamnar alltid i skymundan också i alla filmer. Han, han är aldrig liksom i fronten eller på det viset, just det, han var typ en av de bästa grejerna Burn after reading Ja men precis, du ser det, mm. Han är en sån där skadig som Just det, var ju han, han är ju bra och Han är med i typ allt Och så är det aldrig någon som Riktigt ger honom något erkännande Eller, mm. eller så eller om, om ens att man kommer ihåg Att han har varit med i den filmen så är det. Mm. Men, men han är alltid bra och, och här, är ju liksom, här är ju en roll som nästan är skriven helt och hållet för honom vilket också är mm. är, är rätt nice. Mm. Just vaffa med är... Är också med bone to. har också typ blivit en av de bästa i den filmen. Ja, men du ser, du ser. <laughs> uh, och så som vet jag inte om han har någon Oscars sedan tidigare. Jag vill tro att han har det. Ja, oh, uh, han har varit nominerad. Uh, för uh, People vs. Larry Flint Ja ja okej okay. Inte White man Can't Jump no. Nej, ja, inte ens nominerad <laughs> Det var ju fett. Och <laughs> för The Messenger Var han nominerad för bästa birån Okej okay. Men har han alltså... fått några Emmy nomineringar För Sinnerad i ja, Han Har vunnit en Emmy? Vackert är det Det är väl True Detective, hur det du lista i så fall? Uh, Trams okay. Alltså Woody Harrelson är en sån som borde belönas för lång och trogen tjänst vid det här laget kan jag tycka. För, ja, ja han är har också äh, en alltså, sån där. Han så. höjer alltid filmer han och mig. Så ja. ju... Och, och äh, Thrill Bill säger också sublim äh, i, i den filmen. Är han ju så... äh, men ja, men äh, ja vi är överens om Sam Rockwell jag och Tim i alla fall och Niklas du får ju, du får ju åter, jättegärna återkomma när du sett filmerna Nä, Men jag tänker att han är den enda som har varit med i skolan. Woody Harrelson äh. ja, alltså han, det var inte bara han i skål men... <skratt> ja. nej, det är sant. du gillar skål kan vi ju konstatera det kan ju jag ge lite privat information min uh, veckaklocksignal är ju interolåten så blir jag lite glad när jag vaknar <skratt> vad trevligt det jag skulle, jag skulle, jag skulle, jag skulle vara en negativ är <skratt> <skratt> ja, vad fan den här jävla låten här? och Nej, det är så Sometimes man vill ha livet <skratt> <skratt> <skratt> Det är så fint <skratt> <Ja>. <skratt> Vi går då till Bästa kvinnliga biroll mm. Best performance by an Actress in a supporting role Jag har inte läst några nominerade än Kommer jag på så då, Nu är det min tur Och mm. de nominerade är Alice and Jenny För I, Tonya Uh, Leslie Manville uh, Phantom Thread, Octavia Spencer The Shape of Water Laurie Metcalf Lady Bird och Mary J. Bly Mudbound mm -hmm. Mm -hmm. Tim, Vad har vi sett? Mm. Ja, jag har sett Mudbound, Lady Bird och Shape of Water mm. Niklas har sett Phantom Thread eller hur? Och ja, och du Tim har sett eh, ska... alla här. Uh, ja, faktiskt. faktiskt. Mm, Fucking Nej. vem är vinnaren? Det är jag. Enligt det är jag. Det är du. Who the man, Who the man. Det är, det är verkligen också passande att jag gör det i liksom diskussion om kvinnliga. Ja, det mm, så gör jag mig själv till vinnare. Det är passande för tiden. Eller hur? Fräsch Ja, väldigt fräsch. Tidsenligt. Det är så man gör Fråga har vi <laughs> mm. <laughs> um, Två uh, Som sticker ut för min del Jo mm. um, som sagt Jag gillar allihopa Men två som sticker ut är för mig Allison, Jenny och Lori Metcalf mm -hmm. um, jag är med på Laurie Metchkaff Det är min favorit ja. Laurie Metchkaff är min favorit här mm. Utan att jag har sett alla domen Av dom jag har sett mm. så. Eh, Allison mm. Jenny spelar ju eh, eh, Riktigt tiger mamma Ska man säga så mm. ja. Men hon spelar Tony Hardings morsa den. Ja och hon är verkligen en, ett, ett, ett unikum som verkligen mm. inte, inte är så snäll Med sin dotter Om man kan säga så mm. Äh, Ellson Jerning är perfekt att spela det för hon, hon har ju den så att säga auran och, och hon gör det väldigt bra. Och ändå så ge liksom ger henne också lite karaktär som inte som att hon bara är en elak antagonist i berättelsen mm. äh, som också lite motiveras varför äh, och det. Mm. Ja. Mm. Jo men det är alltså jag kan definitivt se framför mig när de äh, läser när de liksom den, det klipp de har äh, klippet de har valt mm. för att liksom visa hennes, roll, hennes insats i den här filmen kort och koncist under själva galan då mm. det är liksom, jag kan föreställa mig det klippet mm. även om jag inte sett filmen mm. <laughs> så ja, väldigt vet. Mm. Jag är jävligt uppkäftig och mm. Så, ja men alltså det, jag gillar den eh, insats gillar jag gillar det generellt eh, i så, mm -hmm. ja. eh, men jag tror ändå som min favorit är dem Lori Metcalf ändå just för mm. igen hur nat naturlig eh, det är en där, jag gillar sådana väldigt naturliga eh, prestationer den är inte speciellt showy mm. om man säger så Nej. Eh, Nej det är den verkligen inte den är Uh, och det är ju mycket, mycket också det är väl mycket av hända frustrationen är också den kemi som man har med Saoirse Ronan ja, uh, ja, och precis. det är som gör att man tror på de här, liksom att det här är mor och dotter ja verkligen uh, och så, så gillar jag mycket alltså igen, uh, Octavia Spencer du kan ju nämna lite snabbt alltså mm. uh, hon gör hon, hon gör eh, alltid ett bra jobb det är, tyvärr så tycker jag att ja. hon blir lite typecastad hon eh, är ju i just det här fallet verkligen det är, hon, så, alltså det är hon väldigt ofta och jag tycker det är så jäkla synd mm. för hon, jag har sett henne ja. göra andra roller som inte är att hon, hon ska vara den väldigt ja, uppkäftiga <laughs> lite sassy ja, efter, shit, sassy så, hemhjälp liksom, ja. eller ja. på något sätt och, mm. så ja och det är, det här här är gör, det hon hon... gör Vad sa du? Ja men det här är rollen Vi, vi vet att hon kan nu liksom. Så eh, ja Välförtjänt nominering Men, men av alla andra liksom Alla andra sticker ut så mycket mer Och det är ju att The Shape of Water är en så bra film Som det är som gör att Octavia Spencer eh, ändå sticker ut lite, även att hon är så typecastad och, mm. <laughs> äh, i den filmen. Mm. Sen tycker jag Laurie Metcalf bara för att hon... hon hon är så bra i den här filmen och man inser bara vilket slö fruktansvärt slöseri att hon fått vara med så länge i The Big Bang Theory nu, kan hon få nu får hon vinna den här och förhoppningsvis kan hon men är det hon spelare i Big Bang Theory? jag tror hon spelar Sheldons mamma ja ah, just det oh. uh, yeah, Mary just det uh, yes. uh, so mm. yes, hoppa av den här mm. hoppa av den serien nu och vinna en Oscar det mm. <laughs> <laughs> ja, hoppas jag eller för... äh, äh, så lägger de ner serien ja hel, det vore ju i, i en perfekt värld mm. Mm. <laughs> men ja uh, Mary J. Blige också. Bra, jag gillar Mary J. Blige. Uh, lite så, som, som uh, musiker och artist överhuvudtaget. Mm. Men. Uh, men är fortfarande Nori Metcalf. Svåra överträffade i, mm. i ja. den här kategorin. Kan jag kan ju nämna Leslie Manville som inte har nämnt ja, <laughs> någonting. Har... Men Fred... vi har ju sett äh, Fred Niklas ja, äh, vad, vad tycker du om hennes äh, karaktär? Hon spelar ju äh, äh, Day-U-Lewis syster, alltså äh, Reynolds Woodcock äh, syster, då, som, som får stå ut med den här människan på daglig basis. Jo, alltså eh, Jag vill inte håna Daniel allt för mycket mm. Men det var ju De kvinnliga rollerna som var mest intressant I filmen. Mm, alltså, ja, det kan jag Ja, det kan jag inte hon, hon, hon var väldigt eh, Väldigt bra Sen hon som spelade Hans eh, Ja, vad säger man? Förut. Musa, husa Ja, ja för nu blir det mm. Småglor. Uh, oh, oh, shit jag yeah. uh, Hon var ju cyber också. Mm. Vill jag uh, påpeka? Jag glömde namnet på henne, men hon hade något. Uh... Nej, men jag tyckte att hon läste det här. Att hon var så här lite häddligt. Hon heter Creeps Hittar uh. hon, ja. Ja, hon borde ju från Luxemburg. tycker det är ganska kul tycker jag. Jag gillar bara som går som Luxemburg så det i jag bara folk där. Verkligen. Ja. ja, det är inte bara banken. Men <laughs> uh, nej men jag tyckte som sagt att uh, Laura där hon var Leslie såklart. <laughs> Sjukdomen har kommit in. Nej men att det var det var någon sekvens jag minns när de ska äta frukost och en del en då får någon form av utbrott. om bara, ja, oh, det är sån här han är. Mm. Nej, jag tyckte att hon var väldigt, väldigt bra. Mm, mm. mm. Nej, men det är alltså... Ju, det, Man vill ha ju ännu en sån där skådespelare som, som du säger, Henrik. Som sån som där som, mm. som, som har fått ett dras med massa... Eh, kanske inte som att hon har varit dålig, men hon har inte liksom fått några, några, några stora eller sådana köttiga roller. Jag har fått Skina. Eh, ja, mycket nå nå nå nå som nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå Äh, liknande. Hon har ändå så haft en hel del som, så att säga, support roller, mm. äh, och det Men det är aldrig som att hon har fått gå ut liksom och skina. För hon gör en väldigt bra äh, värderundad karaktär. Alltså, som, som sagt, hon får stå ut med äh, mm. Daniel Day-Lewis karaktärs mm. äh, Och som mm. också står för en, en tycker jag är väldigt intressant... Kanske, äh, kanske den mest intressanta... Äh, eller jo, det är massa intressanta karaktärsutvecklingar I Phantom Fred när jag tänker efter mm -hmm. ehm, Men hon står för en väldigt intressant eh, karaktärsutveckling mm. Det är inte riktigt hennes film Eller en väldigt showy roll hon har ehm, Hon spelar ju lite Den här som en lite motvillig Till den här nya musen mm. i hans liv Okej ehm, mm. Som hon Tycker att hon visar sig en liten större bredd Och det, det gillade jag mm. ja. Nice. Vem är stor favorit? Jag tror det är Allison Janney eller Laurie Metcalf mm. faktiskt. Jag okay. tror det är Allison Janney aningen ja, Edge där, mm. men jag ska kolla här mm. lite. Supporting actress. <skratt> <skratt> eh, ja, det är Allison Jenny. Eh, verkar vara den go-to jag okay. tror på mig. Eh, men ja, jag säger nog också Laurie Metcalf, Metcalf som dig Ja, ja. ja jag, kan ju, jag kan ju inte jämföra Tyvärr med, mm. med, med Alice and Janney det alltså, är ju ett Alice and Janis roll Och det, det är väl också det, den är mer showy Den är mer sån där ja. som är lättare att förhålla sig till Än ja. med Metcalf Och det är, det är väl det som ligger har, har, Är det hennes fördel här Eh, ja, okay. oskar säger ju ingen ja. rättvis eh, Bedömning Och att det går pris till det, Då är det Har man Nej. en väldigt showy, minnesvärd roll. och Royal kanske är mer Understated, eh, som jag har nämnt ja. Mer ja, naturlig det. Eh, <coughs> eh, Som bygger där, men jag säger Gärna är en sån när man kommer ihåg En unik mm. eh, Karaktär, alla är unika Men jag ja, det det Jo, absolut är, mm. Nej, men Jag är med på vad du menar Så det är. Uh -huh. mm. uh, ja vanligtvis när vi spelar in brukar vi ju ta en liten paus så alltså, det tänkte jag att vi skulle göra nu för en annan behöver fukta min ömma uh, strupe lite och kanske ta en cig för att rasera min fuktade strupe igen mm. så vi, för vi ska återkomma alldeles strax med de super superkommersiella uh, kategorierna här de riktiga, de största snackisarna. Så eh, häng kvar, det kommer dröja kanske 4-5 sekunder för er. Eh, så. Det är bra att du som vanligt beskriver det i detalj hur det här föregår. Ja men precis, jag tycker det, det, det är väldigt fin grej vi gör bara. så men, eh, ta, ta, tillfället, ta tillfället och pausa inspelningen här. Ner, jag... eller Pausa lyssningen här går ner och, i tvättstugan och hämta upp tvätten eller Mm. Eller, mm. Ja, men precis laga er en, en, en, en omelett eller en äggmacka eller whatever eh, och så återkommer vi med bästa manliga och kvinnliga huvudroller efter det plus de tunga, resten av de tunga kategorierna så. kommer vi nämna kvar? Ruben? du kan få nämna Ruben om du vill yes yeah. mm. eh, häng kvar så, då var vi alltså tillbaka här med lite mer masserade stämband, kan man väl säga. Tänk hur mycket man hinner på fem sekunder. Verkligen, verkligen. Shit, alltså. Vi ska ta... Det påminner dom... mig om en diskussion <skratt> nu, kanske jag hade. Nej. <skratt> ska verkligen dra ut så mycket som möjligt för det här nu <laughs> precis som Oscarsgalen på mm. rampan vi har nästa kategori vi ska gå igenom är bästa manliga huvudroll mm. best performance by an actor in a leading role eh, Niklas vill du läsa och nominerade? och det var detta jag befagade för att jag inte kan uttala det första namnet <laughs> um, vad står det? Timothy Chalamet Chalamet, Chalamet. Ch Chalamet. från Call Me By Your Name Daniel Day-Lewis från Phantom Thrips Daniel Kaluja från Get Out Gary Oldman från Darkest Hour den i Washington. Från Joman Roman J. Israel Esquire. Mm. Är, det, är det den ständig, ständige vinnaren Daniel Day-Lewis den här gången också? Mm, nej, yeah, det, är faktiskt det är inte det. det. Men han har ju till och med sagt att han ska sluta efter det här. Ja, Så då det... måste han ju vinna. Grejen är ju att Fantom Freddy inte riktigt är en lika showig film som Niklas och jag inte har nämnt. Mm. Eh, så är den inte lika, det är inte lika showig roll och gör att andra karaktärer tar byte utrymme till skillnad från hur det har varit i mm. en Daniel Day-Lewis film i princip som man får kalla det. Eh, mm. Där han tar, han suger upp liksom allt Det är som ett svart hål kring Daniel Day-Lewis Ja Man glömmer bort att det var många andra bra prestationer i filmerna För man kommer ihåg Daniel Day-Lewis mm -hmm. eh, Och han är ju bra Det är inget, oh, ja. ingen sak Och han är bra i Phantom Fred Det är absolut inget snack om saken ja men det är, jag tror inte jag tror inte det är, jag tror inte det är, är, är Daniel Louis så i så fall om, de, om han vinner tror jag bara för att det är akademin älskar honom ja vilket inte är helt osannolikt då i och för sig. en Meryl Street äh. ja apropå ja vi kommer till det mm. men vem är stor favorit då det är care men. Det <sniffs> <sniffs> Men det känns väl inte helt oväntat. Jag tycker ju att bara för att Gary Oldman inte vann i för Tailor Soldier Spy, vilket han borde ha gjort, så tycker jag han ska få vinna här. Mm. Men min favorit är faktiskt Daniel. Halleluja, det är så, det. så bra debut. Ja. Äh, Vad menar med debut? Daniel Curry var ju... Så, jojo, men så stark liksom... Det, vad ska man säga? Jag, jag hade ju inte hört talas om, om honom innan så. Han var Jaha, okej. Okay. Det missade jag. <laughs> Kick-Ass 2. Johnny English Reborn. Den har jag sex. Nice. sett. <laughs> kick 2 kommer jag inte ihåg. Faktiskt. Där var, spelar han en Deff. Okej. Men Sicario var han en av de... Faktiskt en av de större karaktärerna. Mm. men en uh, ja det är hans han med... första uh, han var också med i ett uh, just det, har jag fan glömt han var fan med i Skins också en jävligt grym brittisk, ah, ja. brittisk, uh, brittisk uh, ungdomsserie mm, uh, och det. han var också med i en väldigt bra avsnitt av Black Mirror också, 15 Million Merits uh, som, om man kan för att inte se... tala om Black Panther <laughs> ja, som man nu har varit med som Wackabby <laughs> Yeah. Jag. Men anyway, alltså jag, jag tänker mest i den, i den mån Att han det, det här är liksom ge, starkt mm. Genombrott Starkt alltså. genombrott Han har så jäkla Det som jag gillar med honom också är att han är, han är så jäkla likable snubbe mm. uh, Han är så bra på att spela Liksom det Och ändå så liksom också kunna dra ut på strängarna I mm. get out så får han ju liksom det finns ju bland annat i The Sunken Play-scenerna ja, Som, som jag tror alla har sett Om man har sett någon stills från Get Out Har man nog sett den där mm. när han sitter fastfryst ja, I en fåtölj Och det är liksom bara ett grymt skådespel Precis det så, ja. så skräckslagen Ja Det finns liksom inget Inte ett alltså sådana som Daniel Day-Lewis och Gary Oldman till exempel är ju sådana som, som väldigt gärna tar i mm. de, och de... Jag carry, kan, i, Gary Oldman? <laughs> ja, Gary Everyone. Oldman är ju... Gary Oldman i den här filmen har ju också liksom eh, Churchill, det är klart han mm. kan ta ut svängarna som bara den och spela över, det gör inget för att han ska göra det lika så kan jag tänka mig Daniel Day-Lewis i Phantom Thread mm. baserat på liksom, hur han brukar agera i andra filmer också det, I, det är i, det här, ta, ta i ta inte i mycket och, medan Daniel Kaluuya, han han i, i jämförelse och i Get Out kan agera ett väldigt brett spektrum av olika känslor fast på, på ett mer så där och jag hatar att säga subtilt men på ett mm. mer, på en mer på en mer subtil nivå. Nej, men kan alltså kan man väl säga på en alltså, lite grejen mer men är ju att han gör ju det alltså, det kräver ju filmen kräver helt det att han, han måste dölja en hel del känslor för att man ja. sitter ju och ser den här filmen och tänker som varför drar han inte till exempel på I don't you get ja. out? Precis. Där, liksom, och det är spela, han spelar det Man kan ju se liksom, hur, han, hur konflikterad han är Och hur han hanterar liksom, Bissarra situationer Med karisma mm. Och försöker liksom, att ta det lugnt som ah, Det är bara jag som nojar Ja exakt Även Fast han är lite skitskrämd egentligen Ja precis Och det är det som man gör så jäkla bra Han har en sån jäkla karisma Daniel Kaluja och en sån jäkla närvaro ja. I sina scener Ja verkligen Ja verkligen närvaro tycker jag är nyckelordet här alltså, mm. för, Men det är också det ju. som jag menar som att Han gör det inte så många gånger I Get Out och det är det jag hoppas att se också Av honom i framtiden för han, mm. Jag kan tänka mig att han är verkligen en sån här person När han ska vara liksom intensiv Så tror jag oh, han ja. kan liksom vara otroligt grym För han har den här blicken och annat Verkligen, eh, verkligen. Som jag, nu har jag inte riktigt sett än Black Panther leker lite, lite ja. Med om och det men jag skulle gärna ja. vilja se honom Eh, bara huvudrollen i en, i en annan film Där han verkligen får eh, mm. Och det det, tyckte, det, var, det var nog den största Överraskningen här Inte för att jag inte, hade, inte tyckte att han förtjänar Han är ju också förmodligen En av mina favoriter eh, mm. Ja, det är faktiskt min favorit också mm. eh, okay. Får sägas eh, jag, ha jag har inte sett we... Roman J. Israel Esquire Nej. Nej, det har jag. Så mm. Jag tycker det är märkligt att den eh, eh, överhuvudtaget Denzel blev Henrik. nominerad, även att det är Denzel Washington. Det men... är Denzel Henrik. Ja, men jag tänker som så här att för att Denzel Washington ska förtjäna en nominering för den här filmen, då borde han har lyft den här filmen till en, till en mm. sån nivå att okej, okay, den här filmen var inte så bra men Denzel Washington höjde det det den training day eller? <laughs> ja men precis, lite mm. åt det hållet men, men jag, ty jag tycker ju inte han gjorde det jag tycker det var Alltså Roman J Israel Esquire är bara en <laughs> Vad fan <laughs> Jaha <laughs> Vad var poängen med den här filmen Och någonting ungefär mm. eh, Som jag tycker mm. Så, mm. Ja, Det finns det känns rent spontant som det skulle kunna ha funnits många andra Woody Harrelson mm. i Three Billboards skulle kunna ha varit nominerad här i och med att jag tycker att han mer eller mindre har den manliga huvudrollen i den filmen mm. men men, men mm. ja ja det hade en det tid jag tror det ja Ja, det, Så, det är ju väl lite hur de... Jag tycker, det är, jag tycker det är en konstig nominering, faktiskt. <laughs> mm, nej, men det är väl lite äh, hur de... Ja. Äh, äh, hur som helst. Timothy Chalamet. Mm. Äh, Var... Har ju blivit liksom hyllad som liksom ett stjärnskott. Mm. Den här i... Äh, Come Man spelar egentligen... alltså. Uh, han har väldigt mycket sån där Just hela Call Me By Your Name är en väldigt Lågmed film uh, Har Nej. egentligen också uh, Michael Stuhlbarg som har haft ett Grymt år om man säger så uh, ja. Han är med i Call By Your Name också för i mm. övrigt ja, kan man säga att yes, Michael Sturbaug har väl varit med i två eller tre av de bästa nomineringarna. Ja, det har de, va? Typ som <laughs> Caleb Landry Jones, som också har typ två eller tre av filmerna han är med i. Ja, just det. <laughs> uh, det är en svår spel som dyker upp i flera av dem. Mm. Uh, mm. uh, uh, nej, men Timothy Fuchs uh, spelar väldigt bra som en väldigt. Uh, Förvirrad. Eh, väldigt förvirrad och rent hur rent man pratar om sexualitet och bara sker. Mm. Rent identitet som man är i tonåren. Mm. Eh, och han har nog väldigt krymma scener. Bland annat en. Eh, jag måste säga det: det var imponerande. Han har ju bland annat, bland annat flera scener, men har bland annat en kreditscen Som också mm. visar hur liksom hans skådespelare. Eh, talanger och det. Eh, jag tror ju som sagt att det, liksom han är med här för att han gjorde liksom ett sånt där wow intryck för att vara en skådespelare som man inte riktigt mm. har sett i någon, någonting annat. Ah, okay. eh, han har varit med i en hel del filmer. Eh, mm. Han var uppenbarligen med i Interstellar. Det var han, ja. En um Tom Cooper. Vem var Tom mm. Cooper i den filmen? Var, var inte, det var väl. Eh, var det den ah, såna Ja, så ah. Mm. Som blev Casey Affleck sen. <laughs> som blev Casey Affleck. <laughs> det, känns, det känns som att det gick något snett där. <laughs> nu ska vi inte vara allt för elaka mot Casey Affleck. Men... <laughs> Jaha, det är, jag säger bara, jag vet inte jag, jag håller nog Davis med varför Brie Larson inte klappade när han fick Oscar förra året. Så. Jo, det där, där, där, just där, där håller jag också med om, definitivt. Men. <laughs> nej, nej, nu ska vi inte vara för politiska där. Nej. Men ja, mm. så ja... Tim, vilken är din favorit är Daniel Kaluya här? Mm, ja, eller alltså mm. Gary Oldman. Eh, mm. Jag gillar Gary Oldman. Alltså, han försvinner in i den här rollen, även om mm. den har en liten kryddning av ja. Gary Oldman så att säga. Ja. Eh, jo. Så tycker jag han är en som försvinner in just när han fångar dialekten. Ah, ja, okay. eh, också, det är just för att det är den typen av roll där han försvinner in och egentligen gör Det, och det är ju mer än en godkänd imitation av Winston Churchill. Oh ja, jag tycker det är ett, ett grymt jobb det det. Han inte, liksom, Man fångar alla aspekter av Både liksom den hållningen som man hade Och bara sättet han pratade ja, Men man har, man har ju hört i skolan I alla fall Om man hört Winston Churchill tal och det. Så alltså, jag vet ju hur, mm. hur han lät Och hur, liksom, hur han eh, Har sett liksom, videos på hur han agerade. jag tycker det liksom fångar det Ja, verkligen han, han är tuff konkurrens också, så här, med mm. tanke på hur många brittiska skådespelare som spelat Winston Churchill mm. sedan och dess. Jag, jag gillar också de gjorde också det Winston Churchill att den eh, gjorde lite mer eh, visade lite de, eh, motsätt, alltså de motsättningar och de eh, problem och hur, mm. hur han var väldigt nära på, på eh, psykiskt eh, sammanbrott Mm. Ja, ja. det ger också så mycket mer till prestationen mm. ja precis så. Nikla Niklas mm. jag har varit tyst mm. Mm. men du har ju input kom även <laughs> ja um, uh, jag har ju bara sett um, Gary Oldman och Danny day -Lewis. jag tror fan i mig att detta var första gången jag sett Danny day agera mm. Mm. Ja, och det var vad det var. Han har <laughs> lite... Wow. Han har lite MeToo-accidents-gonna-happen-aura över sig Daniel Day-Lewis ja. Man som är så mild ja. och Det sa man av Martin Timmel också Jag Men, så, men... <laughs> Nej men alltså Han var ju bra Men i förra avsnitt pratade vi mycket När vi, när vi snackade om Ruben Östlund Så var det mycket att det var den upplåsta Kulturmannen mer eller. Mm. Mm. Uh, och den här karaktären, nu tappar jag vad han heter: Reynolds, filmen. Reynolds Woodcock. Ja, mm. uh, det minsta man kan säga om honom var vid att han var upplåst. Mm. Mm. Alltså det, Men det, alltså just. Det är väl gubbig. Ja, alltså han är väldigt väldigt specifik det, det är just the Count som sagt där för det inte riktigt där i det, det Louis gång den här just för att den här rollen är är inte så showig egentligen. Han är väldigt Nej. specifik. Han är väldigt han är ett unikum, han är en unik en karaktär. Alltså oh, den här Renault Fordo kan har väldigt specifika rutiner eh, och säger saker väldigt ofiltrerat och såra yeah. människor i sin omgivning okay. som, en kultur, som en kulturman ska vara mm. Mm. Mm. men äh, jag skulle nog ändå säga Garrow men jag tyckte att den var betydligt bättre mm. Mm. Äh, för att det var någonting jag brukar inte alltså, jag, jag ser gärna här, biografier men den här typen av biografier har jag ofta ansett tråkiga Mm. men det var så när filmen de två timmarna 2.15 det var när det gick sinnesskjut fort mm. och då sov jag bara i fem minuter men, <skratt> <skratt> Nej, men jag hade ätit jag hade mm. ätit buffé innan <skratt> Ja, det Så... var ju matkoma Jag och min vän som var på bio Vi, vi sa det att vi ska inte äta Buffet innan bio eh, efter. <här> Nej. <här> <här> Nej, men skämt till det Han var ju grym eh, mm. det, Jag har inte sett Darkest Hour för sista gången mm. mycket, bra, mycket bra Jag skulle väl anta att han vinner Mycket bra det är det. Sen vinner jag Men det, det var någonting bara Det är något med Daniel där lewis som känns obekvämt jag mm. det, är ju det, jag det är ju det som Jag, jag, jag ska säga så här Om vi avslutar innan vi går vidare Jag tror mm. Niklas att det handlar mest Om att äh, Daniel Day-Lewis försvinner ju in i sina roller äh, Väldigt mycket För att han äh, Om man inte Jag har inte sett så mycket intervjuer om honom Han verkar som genuin Som en väldigt ödmjuk person Vid sidan av och väldigt tillbakadragen Säkerligen. Vem äh, vet, man kanske är väldigt livlig i någon fotkock där hemma. Jag vet inte. Det tycker jag är väldigt synd om hans fru i han, familj så. Om man skulle vara som i den filmen. Det är, synd om, det är synd om hans fru ändå som måste stå ut med hans än fix varje gång han ska. Det är nog det är kanske därför han bara får för göra, en roll. kanske bara därför han får göra typ Det var femte år eller och sånt där. Ja, precis. Jag, jag, säga, jag står inte ut med det där att du försvinner in och blir en annan karaktär. Här. Nej, precis. Det måste jag säga. Om man har gjort det like, med i ett år eller något mer ett, ett, ett, ett, ett år i ja. den karaktären så måste man ha blivit riktigt jävla gått gott henne på nerverna. Det, det är... Det är äh. Det vore ju den sunda reaktionen i alla fall. Ja, jag menar så. Tyvärr, om man ser att den så vet man att hade du träffat en sån person i verkligheten det har du. Säkert så blir du bara irriterad. Ja. <tryck> ja, det, Eller hur? Det kommer väl säkert då någon, någon Netflix-dokumentär som heter typ Daniel End för karaktären. <tryck> som, heter, som den med Jim Carrey när han spelade Andy Kaufman. Helt okej okay dokumentär för övrigt. Jaha, uh minns -huh. han. Fick vi en shoutout till... Andy Kaufman och Jim Carrey Ja men varför inte mm. Not bad Ja, då rundar vi av där och går vidare till bästa kvinnliga huvudroll mm. där Tim de mm. nominerade är Sally Hawkins från The Shape of Water Frances McDormand från Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Margo, Margot, Margot, Robbie. Margot Robbie. Från. Ja. Från ja. <laughs> det är Sir Sheronan. Från Ladybird. Bird. Eh, och jag det uttalas så. Ja. <laughs> eh, Meryl Streep. Från The Post. Mm? Ja, det, det här är väl. Ganska givet vem som vinner den här som Jag tycker det är ganska den? Jag tycker det är väldigt givet Att det är särlig hockey Okej igen Meryl Streep Jag gillar, jag gillar mig Meryl Vad var det <laughs> ja. de, Vad var det någon, någon sa Det där om The Post Det var ganska kul sagt Alltså, jag har sett The Post, jag kommer inte ihåg så mycket från filmen. Jag vet bara att jag tyckte att, att uh, Meryl Streep och Tom Hanks är nationalknöklenoder. Det var något sånt där. Det är som vilken ja, ja. annan film som helst. Jag bara kommer inte ihåg någonting från filmen. Jag kommer ihåg de är nationalklenoder. Ja. Det. det är det. Jag har inte sett det Post heller, men det är, det är ju den spontana... Mm. Liksom bilden man får, ja, alltså, får ha. Och Meryl Streep. Här är ju ja. okej. Okay, ni, ni ville verkligen ha en Oscar nu som gjorde den här filmen. Mm. <laughs> Så e ja, men alltså, Francis McDormand. Antar jag det var du menar som var given? Jaha no, hon är ju näst mest, giv mest given jag, jag lägger mitt på Sally Hawkins faktiskt. Ja så jag tror jag tror det siktar French Jo hon känns ju rätt självklar och mm. det är hon hon är asbra i den här filmen. <laughs> Så, det, så hade inte Sally Hawkins varit nominerad så hade jag valt Frances McDormand, men jag tycker Sally Hawkins ska, ska ha den här faktiskt mm. Ja men det är en väldigt eh, vad ska man säga, en understated eh. Mm. Eh, Jag skulle också vilja Alltså, som sagt, jag gillar ju alla nu har jag inte sett nu låter det som att jag hatar det bara för att jag isolerar henne från de andra som att jag ritar ett streck där som... nej men ähm, äh, jo Sally Hawkins för att hon gör så otroligt mycket utan att äh, mm. ha någon dialog eller hon har en dialog med ja. hon, hon säger nej men, nej men precis hon, är, hon kör alltså hon, hon hon schyssta stumfilms mm. skådespeleri fast det är modern skrud kan man mm, säga. Nej ja, men det, det gillar jag. Det är sånt där som ja. som är lite för mig bara som oh, jag, jag, jag gillar ju sånt jag har också den som när jag såg det Artist som gillade bara den för att ja. det var så, där man inser där liksom att du beh de behöver nej de behöver inte säga någonting. Är de bra skådespelare ja. så kan de liksom illustrera allting. Precis. Och där var det ju, i den filmen var det ju Jean-Dochardin de och Berenice mm. Becho som båda ja. två liksom utstrålar karisma och utstrålar charm. Och jag här Selly Hawkins illustrerar precis samma sak. Ver verkligen, verkligen. Mm. Jag tycker att hon är mest given för mig i, i den här hon... Mm. Det... Och jag hon menar... Francis McDormand i all ära men hon, hon är ju också det känns som lite för självklart där nästan jag tror ju att Frances McDormand kommer vinna ja hon är stor favorit antar jag oh, eh. ja Så. Eh. och det borde väl mycket mycket välförtjänt kan jag säga men men, men det är men hårsmål som Sally Hawkins vinner för mig Sergio Ronan ja oh. eh. Äh, också jättebra, definitivt Särskilt Ronan är, är, är, är Med i bilden får Väldigt fantastisk i allting som hon är med i Ja, verkligen Hon, är, och hon kan göra så mycket olika grejer Tycker jag så mm. I Lady Bird ja. är hon ju väldigt mycket En väldigt klassisk, exentrisk mm. äh, <laughs> Ja, för betoning Med att försöka understreka excentrisk, äh, ja. äh, Tonåring <laughs> äh, hon gör... Ja, precis. Hon ju faktiskt också rösten i Loving Vincent. Ja, ah, min han. Så är henne. En mer anledning att gilla henne. Så. Mm. Och sen ju har också... ju... Ja, förlåt. Nej, vad inget. Nej, okej. Okay. <laughs> sen har ju du också så, Margot Robbie i Tonya. Då. Så Tonya Harding är ju en ganska prestige-roll mm. här. Vad För säger Maria... du? Ja, men som alltså, Mar Margot Robbie, det, alltså, det... Alltså vi, vi alla sätter vet att det, liksom, hon, hon, har, hon har en sån otrolig karisma mm. eh, och det behövs en sån här för att kunna illustrera en mm. sån väldigt färgstark karaktär som Tony Harding är. Mm. Eh, mm. Och som hon var när hon var aktiv mm. Och det tycker jag liksom Margot Robbie fungerar bra För hon var ju väldigt mycket en sån här Någon som gick liksom emot vinden i konståkningsvärlden Den här väldigt ja. brutala Väldigt uppsyltade värld Där flickorna skulle allihopa Skulle vara på ett visst sätt Och då kom Tonia Harding Som hade liksom tränats av sin, sin morsa Och hade, hade en väldigt nära relation Till sin farsa liksom Hon mm. var ju bara sjukt tränad Ja. Så, och Margot Robbie är ju mycket det som lyfter den här mm. filmen Eller håller. Och tillsammans med Alison Janney så klart. Det, det är riktigt bra. Jag skulle säga att min favorit mm. är nog, och det är igen för att jag gillar också det. Alltså så. Alltså, det är så här väldigt jämnt Men jag skulle nog säga Saoirse Ronan faktiskt, men det jag mm. tror de fortfarande så att Ronan får nog vänta på ett tag tror jag på till, till som får. hon är än så fått den som skjuter hon är den så pass många nomineringar känns det som efterhand oh, ja. ah. eh, hon hade ju Brooklyn. <laughs> um, Brooklyn ja. Eh, hon vann ju faktiskt Golden Globe för Lady Bird. Eh. Okej. Okay. Det var ju då för att de delar upp kategorierna där. Så ja, just det. Det är ju bästa musikalkomedier där, varn hon bästa. Ja, ja. ja just det. Ja. <laughs> Någon Men. Mm ja vill du tillföra förlåt, jag vet inte varför inte tillföra vill du lägga till något nämligen ja, tillföra vet du smedar man kan göra mm. nej ja. jag har nästan sett det post också nästan sett det har du varit på seren eller jag har varit på gång ner men så har jag gjort annat ja vill du men, på någon kanske då tar jag den som är mest okänd vilken jag inte vet vem det är men då röstar jag på den. Är Ja, det vet jag inte. Eh... Uh... Det är ni ju experter, va? Vill, vill säga jag tyckte... Sally Hawkins? <laughs> Både Sally Hawkins och Margot Robbie är ju första gångs nominerade, va? här. Ja. Ja. Så... men jag säger då Margot Robbie för att det jag sett är mm. ni har varit eh, väldigt bra. Mm. Suicide Squad, tänker du på då? Ja, det. Eller, jag tror många tänker också på Wolf of Wall Street. <laughs> det där Eller också. Ja, just det. Där. <laughs> det Var det hennes genombrott? Var det verkligen det? Jag Jag tänker på om det var någon film tidigare, men jag tror det var det hennes största, så att säga, lite bredare genombrott. Ska kolla. Det kan jag tro. Jag, jag... Oh, jo, jag... Wolf of Wall Street, för innan var det About Time, I See You och Vigilante. Okej okay. mm. Jag vill Ja okej okay. Fair enough Men, jag... men jag, jag tror ju att I, Tonya och The Post um, Att jag skulle gilla de filmerna Så det får vi vara någon av dem mm -hmm. Mm -hmm. Hon var med också The Neighbors Jag vet inte vad det är för någon serie vad är det den där vet, med att åka på en sån här opera? När man det var en australisk. Det är en Jag vet att Tommy Wiseau gjorde den på Hulu som heter Neighbors också. Han har kommit tillbaka under Graves Sistero med Best Friends på den här Ja, jo, jo, Ja, ja, har Säkert. sett den. Taggan så okay. jag är taggad som fan. <laughs> Tommy Wiseau har också, Tommy också en, en cameo i Disaster Artist så Förstås, förstås ja, jag, jag, jag är lite taggad på att säga den bara för då <laughs> Bara för den äh, cameo-seten jag, jag läst boken då, men <laughs> även att jag inte har på det Det var ett skämt Henrik Goddammit vad det ska vara, jag bara ska se jäkla den Fanta gånger jag tycker inte det här är något att skoja om Tim <laughs> Nu är vi <det> allvarliga här <laughs> Man ska vara seriösa mm. äh, Ja Ja så, så Sally Hawkins äh, Francis McDormand Och vem valde du Tim? Saoirse Ron Saoirse Ron Tätt för av så, antingen Sally Hawkins eller Francis <laughs> McDormand alltså. ja. jag gillar ju alla jag det här, men... ja, jo det gör man ju mm. Så. Äh, ni, äh, ja Francis McDorman sa jag för det storfavoriten och, och jag röstade för Sally Hawkins Nick, och Niklas röstade för Margot Robbie ja, jag Så. var ju lite skev jag vet inte vad jag röstar på nej, men äh, du chansar på i alla fall mm. <laughs> ja, jag skulle inte sätta cashen på någonting nej, men en, en chansning en förbehållslös en fördom <skratt> helt enkelt mm. nu, nu blandar vi ihop du begreppen lite. jag tror vi går vidare det blir nog bäst vi ska ta bästa regissör best achievement in directing vem vill ha äran att läsa upp... Jag du jag tar äran att läsa ja, jag upp... det visste jag. Äran. Jag hörde på att känna att du skulle ta med den äran där. Jag, är jag tar dig inte nog. <laughs> ni, ni, ni får ju äran att läsa upp den fetaste kategorin sen. Så. Fan, vem Men, orkar inte. det? Nej. <laughs> jag kan ta det sen så jag säger något i alla fall. Hur som helst, bästa regi. De nominerade är Christopher Nolan, Dunkirk, Rita Gerwig, Lady Bird, Guillermo del Toro, The Shape of Water, Jordan Peele, Get Out, och Paul Thomas Anderson, Phantom Fred. Mm. Här har vi också en svår kategori, tycker jag. Mm, Förutom en som jag tycker går fet bort. Jag, jag, antar, jag har ju inte sett Phantom Thread, men jag gissar ju på att Paul Thomas Anderson går bort den här gången. Mm. Ja, han går, jag vet inte varför han inte så eh, ja, är. Lite det. För mig är Paul Foreman här säger Han är en som mm. ibland träffar rätt träffar och ibland träffar han jäkligt fel, tycker jag. Mm. Eh, jag. Jag vet att det kanske går emot, liksom, men jag gillar verkligen inte eh, Inherent Vice. Jag att det är en pretentiös det så att man sa hipsters i en fucking jävla soffa. Eller så att det är soffar i hela den jäkla filmen. Inte hipsters hippies. Tim. Hippies hippies då. <laughs> ja, det känns inte, rent spontant känns det inte som det är Paul Thomas Andersons tur den här gången. Mm. Han, han har haft sitt och nu får han vänta ett litet tag innan det är hans tur igen. <laughs> så jag är väldigt, väldigt hårt där men jag gillar det så till många så visst när han är en bra filmer så älskar jag dem mm. jag, jag har väldigt svårt att välja mellan dem jag har sett här som Lady Bird Dunkirk get Out of shape of water för jag vill att alla ska vinna mm. <laughs> alltså det är också olika anledningar Guillermo del Toro liksom för hela alltså dels att han har liksom skrivit och gjort den här och skådspelarinsatsen mm. såklart men också bara det hantverket och få den här hela den här visionen av Shape of Water och mm. det är också därför jag tror han är ju tror jag stor favoriten det är ju Guillermo del Toro det är väldigt det är kul så. att Guillermo ja, del Toro verkar. för den här typen av film uh, Guillermo del Toro är också är verkligen en filmnörd om man säger så ja precis här, han liksom, man ser, om man har kollar på några bilder bakom scenen man ser verkligen att det här är en som nästan går med ett stort leende när han är på liksom, en filminspelning <laughs> oh, ja. oh, ja, det, det gör ju alla de andra också men han är verkligen en som bara liksom han bara blir så glad av att vara där och... ja precis han, äh... som du säger, det är rent äh, hantverk där det handlar om på, på, på äh, riktigt så här klassiska premisser mm. liksom mm. Uh. <fört> jag kan ju säga Greta Gerwig är som man också tycker att med tanke på att Lady Bird är hennes första det är hennes första regidebut, ja det är det solo-regidebut mm. mm. uh. ska se här, ja precis uh. Uh. ska se här Okej, okay. ja ah, mm. Precis, med tanke på det är mm. första film och sen, eh, och sen är den så stark som Lady Bird är Är det mm. eh, sjukt kul um, Jo Vi ser fram emot en urverk hon, hon inte heller Ändå så har jag helt gett upp eh, sin skådespelarkarriär heller Nej, nej. <laughs> Utan verkar vilja fortsätta med den också Ja men precis nej men det är verkligen en så här stor slam liksom samma samma gäller Jordan Peele och Get Out ja det är också hans regidebut det är liksom ja. två det är, jag undrar om det har varit det någonsin något år det var varit två som har haft sina regidebuter som i som mm. blivit nominerade för regin mm. ehm, och Christopher mm. Nolan är det hans första nominering jag, så han, han jag tror som... det ja det är det faktiskt det är det. Ja, jo, men han har inte, inte varit eh, men det är, mm. han är lite, lite som eh, vissa andra regissörer som är lite mer har varit där och varit väldigt väl ansedda men ah. eh, ja ja alltså han var så han har han <coughs> har egentligen bara han har varit nominerad för manus mm. eh, för mento eh, ah, okay. och sen eh, manuset för Inception så det där är första ah. gången han har, okay. han, han har inte liksom varit med här så mycket och blivit nominerad som man, man kan tro att han har varit. <laughs> mm. Nej, precis. Det är, det är just <coughs> Nolans nominering eh, och varför han förtjänar att vinna. Det, inte för att han är min favorit här nu, men <coughs> varför han förtjänar att vinna är att det, han har jobbat sig upp till det här på ett väldigt tydligt eh, sätt som man kan se i hans filmer hur han har jobbat sig fram till den här stunden och det är väldigt liksom <coughs> välförtjänt på det viset att, wow, ja, men det här är rätt det här är hans första nominering och den är väldigt välförtjänt, man kan se det medan Jordan Peele och Greta Gerwig det vet vi inte än, de är, men de är två väldigt lovande regissörer som båda har gjort debuterar liksom med två ja, filmer där de regisserar som om de redan vore riktiga veteraner mm. alltså, alltså det, det tycker jag liksom både där alltså det är det som har varit så jäkla lustig för mig menar i, i Get Out så, så, så det är inte på något sätt för, för att göra det men i Get Out till exempel finns ju bara den öppningsscenen där det är liksom det känns ja. som briljant, det kändes verkligen att det är någon, någon som har fullständig koll på, på den här genren och hur man gör det här verkligen, ja eh, direkt liksom var man liksom insugen där och då mm. när jag säger, Aha, eh, han säger jaha, han gör det och jag tycker det, det är liksom så jäkla kul och det, det känns också som att det, eh, vi, vi har egentligen inte pratat om det eh, så mycket och det, det är för det behövs egentligen inte att prata om för det mm. gör många andra men det är ju väldigt ganska representativt år i regi Changen eh, mm. om man säger så Ja, det är det, I form av, ja, genmodelltor är Mexikan, va? Jag bland alltid uppmanad om han är Mexikan eller Spanjor. Jag tror han är Spanjor, vad? Mm, mexikan. Ja, okej. Okay. Han är från Guadalajara i Mexiko. Där ser man. Ser man. Um... Jag har alltid trott att han var från Spanien faktiskt. Jag tror det, är det är också. Jag har alltid trott. Men han är ju... alltså, grejen är väl att eh... hans labyrint är väl. Mm, Men nu spelar ju ja. Spanningen Ja, jo, precis äh. gud, det är det som har lurat en lite liksom. mm. Så äh, Och sen, ja. då och Greta Gerwig äh, Som mm. är väl bara det sjätte eller sjunde kvinnliga nomineringen Det är ju inte mm. så mycket Man räknar Verkligen. på, man räknar på <laughs> 90 årskarskalor Nej, precis det är det, det... inte mycket Det är lite pinsamt Egentligen Men mm. <laughs> äh. <laughs> också med Jordan Peele för det var ju snack, var det, det var förra året va Men när vi pratade mm. eller var det året innan dess när vi pratade Oscar So White mm. eh, Just där det var också någon där, eh, du känna, nu skäms jag över att jag inte kom på vem som skulle ha varit nominerad uh, F. Gary Gray va Straight out of Compton De var det väl tal ja, om bland annat ja. Ja. Ja. det var flera det var liksom två eller tre stycken till och med ja. tror jag som alltså ja. hade kunnat vara nominerade ja just det det, Ryan Coogler hade väl ingen nominering heller tror jag för Creed ja just det nej där då hade han inte det är sant för den fick ju nomineringar annars, Kril. Ja, förutom regissören, just det så var det. Just det, För jag, förlade, jag, jag, jag vet inte om Niklas kanske var med där också, och tyckte att jag var, var förbannad över att Ryan Coogler, för de inte hade fler nomineringar. Det jag var, var förbannad över var att Michael B. Jordan inte var nominerad. Ja, det är också. jag också. Jag är precis. Men jag tyckte att, att Chris Rock var kul. <laughs> mm. Uh -huh. Nej, det var, <skratt> inte, det var väl inte ens samma år? Det var det, väl? Var det förra året? För förra. För förra var det, just det. Någon som kan säga att de har en absolut favorit här i den här. Alltså, jag. Alltså jag alla utom påformer... på <skratt> formen <skratt> <för att skratt> mig. Alltså det är någonting igen emot honom jag älskar. There will be blood. Ja, briljant film, men inherent vice, ren smörja för det mesta, ren smörja nej, nice. är fuck off nu jag, vet, jag, det det jag, jag vet att du hårt. tycker jag vet att du, vi appellerar till dina eh, till dina sinnen och det men för oss andra var det bara liksom ren smörja lättelig smörja, tyckte jag, eh, jag vill lite, lite, Tom, lite Thomas, P Thomas Pynchon eh, grejen där så jag vill stå på Henkes sida i denna fråga Det var ingen, ingen som kopplade de här den här liksom, ganska fridande popkulturobsessionsaturen som fanns inherent vice hör jag här så nu nu, visst, nu, nu, jag jag snart, är... för, nu kommer snart den här Rick and Morty copy copy uh, där uh, att uh, man måste uh, vara intellektuell uh, för att förstå inherent vice. <laughs> jag har läst jag har läst boken så det var lättare för med att snappa upp just det, jag erkänner, no. så. Det, det, och det har mycket med det är göra Jag läste Cliff Notes sen tiden också Va? Lite... Jag, jag läste Inherent Vice innan jag såg filmen så det var lättare att snappa upp temat där för att jag och Paul Thomas Anderson var inte så bra på att eh, ta med just den biten eller i, i den filmen mm. är, är jag helt med på men som sagt Paul Thomas Andersson känns som the odd one out här och jag har inte ens sett Phantom Thread så jag vet inte Kommer uh, du se den? Det, det kommer jag göra för jag gillar Paul Thomas Andersson överlag så jag vill se den här uh, uh, Men, men, men av, av de som är nominerade liksom man, man kan säga att vi har två uh, vi har Christopher Nolan och Guillermo del Toro Som inte blivit Oscar-belönade tidigare mm. eh, Och det är liksom två Inte veteraner i sig Guillermo del Toro är väl I mm. när, den närmsta veteran då, I jämförelse med Christopher Nolan Men det är det i alla fall två som gamla är gamla ändå Och ungefär lika alltså båda på slutet av 90-talet det är kanske där det, ja, ja, det, det är i alla fall två som jobbat sig fram stegvis liksom mot mm. det här de, man kan spåra liksom, utvecklingen här fram till att vad jag tycker är deras respektive mest överlägsna filmer i deras filmogra ah, ja. Det... filmografier. Ja, Christopher eh. Nolan har väl haft, tycker jag, har väl haft den mest jämnaste karriären. Guillermo del Toro tycker jag var varit lite upp och ner. Det har varit väldigt upp och ner eh. vilket jag tror Christopher Nolan har helt enkelt lättare att samarbeta med producenter mm. än vad Guillermo del Toro har. Ja, Guillermo del Toro verkar ju vara väldigt <laughs> specifik, eh, ja. ett fint sätt. Men, men så vi har de två då Och sen har vi Greta Gerberg och Jordan Peele Som är liksom nya stjärnskott De, mm. eh, de kommer Som nybörjare Och regissera som veteraner Och sen har vi Paul Thomas Anderson Som han Han har redan blivit nominerad Och eh, Belönad va? flera mm. gånger eh, Innan nej jag tror jag inte han har, har inte det okay. han, han, han har väl inte vunnit han är väl också en sån där som fått lite nominering här och där men aldrig vunnit någonting egentligen så uh, okay. kolla här. Uh, bara jo han har åtta uh, Oscar nomineringar åtta har okay. han uh, har blivit konstant nominerad i alla fall och han gör den det, här typen av film det är faktiskt hans första nominering för nej hans andra nominering för regi jag tänkte uh. att There Will Be Blood måste ha varit medad Ja, uh. jag misstänker att det är den Så jag menar Han men är också fin Inherent Vice Okej okay. <laughs> alltså, Jag, jag ska nog se om Inherent Vice Det kan vara att jag var i helt fel mod När jag såg den och blev bara irriterad Nej, nej, men jag, jag förstår att man, inte, att man inte gillar den också. Den är, den är också väldigt... När jag vill, jag vill se om den. Ja, ja, ja för, fair enough. Vi, vi, vi kan kolla cool testade innan. Så kanske... Det funkade ju för mig uppenbarligen så... Äh, men ja, som sagt, han är the, the, the odd one out här. Mm. Äh, så... Jag kan inte heller säga att jag har någon favorit. Jag vill att alla, de, alla fyra ska vinna. Så. Men, om jag Men måste... du säger fuck uh, Paul Fahman Sanderson. <laughs> om, om man nu ska vara så plump i det här fallet. Men jag har ju inte sett filmen så jag vet inte Eller, Men om någon står pistol mot huvudet brider mina vrider om mina fingrar och så vidare så... så... Så, så vill jag nog att GR Model 2 ska vinna mm. det gör han troligtvis <laughs> ja vilket är bra mm. vad säger du Niklas? jag har bara sett Phantom Fred mm. så på Francis Anderson då okay. bra ja. Ja. Ja, men, vad ska jag säga uh... du, ja. har, du har inte sett Kian någonting kanske Ja, kanske... kanske vet jag börjar bli gammal nu. Du Nej, 30, men det är Niklas. Uh, men jag kommer se Get Out någon gång. Vi uh... det när vi ses, Niklas. Ja, hur uh, mycket jag ska se då, väntar jag på. Filmnatt. Mm. Det är inte skön. Tim, vilken väljer du idag? Du måste nog g modell Toro eller Jordan så ja, ja som sagt det är svårt och jag inte ja, toffel någon ja ja ja, nej men jag tycker alla de här fyra liksom mer än vi förkänta ja precis det, jag kan egentligen inte säga någon utan Ja, det. Mm. Soft spot också för Germund Del Torum mm. Mer än de andra, så det är väl i så fall därför. Eh. Ja. Men så klart måste du ju. Nej. <laughs> Eller Det <inte>. ba? <laughs> skulle bara vara jätte Så, här så klar, måste du rösta på en vit och snubb, eh är vad du tror och den bitar <laughs> <From Mexico. laughs> typ, typiskt heller gick <laughs> <laughs> uh, vi ska gå till the big one nu nej för nu. <laughs> best motion picture the, best motion picture of the year bästa film 2017 eh uh, vi har, och nu får ni dela upp de nominerade mellan er som eh, ja. en får ta fem och en får ta fyra, tror jag, jag är. Tar, jag tar fem då, de första ja. fem. De Så. första fem. Tim, varsågod, läs de första fem mm. nominerade. Call me by your name. Av Peter Spears, Luca Guad och fuck. Guadagnino. Guadagnino är, är Emily George och Marco Morabido. Mm. Darkest Hour, Of Tim Bevan, Eric Felmer, Lisa Bruce, Anthony McCartan or Douglas Urbanski. Dunkirk Of Emma Thomas or Christopher Nolan Get Out Of Sean McKittrick, Jason Bloom, Edward H. Hamm Jr. or Jordan Peele Lady Bird. Scott Rudin Eli Bush Evelyn O'Neill Niklas varsett Phantom Fred of Joanne Seller Paul Thomas Anderson Megan Ellison and Daniel Lupi. The Post of Amy Pascal, Steven Spielberg, Christine Macosco Krieger The Shape of Water of Guillermo Del Toro and J. Miles Dale. Och sista, Free Billboards outside Ebbing, Missouri, av Graham Broadbent, <laughs> Peter Tjernin och Martin McDonough. Där mm. oh, oh really oh yeah. mm. vet du. Vet du Mike vilken? Oh my god. Vet du vilken jag. Jag vet ju vilken som var din favorit från årsbästa, men då sett ja. några fler filmer har, har det ändrat sig där Henrik? Sen det? det har inte ändrat sig. Jag tycker att Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ska vinna bästa filmpriset faktiskt. Mm. Get Out följer väldigt tätt där. Mm. Det är nog för och, mig och, och i tredje hand då The Shape of Water. Mm. det Den den också här omvänt för mig där. Det är ju Get Out eh, för mig. Eh, min favorit eh, mm. som jag tycker ska vinna, för jag tycker att den är en briljant. Mm -hmm. eh, men jag för att den har mycket att säga och underhållande, och, det och sakerna den har att säga är ingenting de försöker att, eh, trycka ner i halsen. En del kanske Nej. skulle känna, och jag tycker det verkligen är gjort smakfullt, utan på något sätt. Oh, ja. eh, göra det. Eh, ja, eh. Mm. Och sen också, som sagt, Free billboards det också. Mm. Shape of Order. Mm. Uh, Shape of Water är nog min, så att säga, andra, och sen Free Billboards... Mm. Nej. Lady mm. Bird är nog min tredje, och sen Free Billboards ah. fjärde. Okej. Okay. Great. Det är bra. Vi, eh, Niklas... Vilken är din favorit som ska vinna här, tycker du? Jag har ju bara sett två. Ja. Så får du väl säga de två. Ehm... Ja. Mm. Vilken var bästa de Den Darkest Hour, naturligtvis. Mm. Ehm, Phantom Fred handlar ju, som vi snackade lite om, i princip handlar det om en gammal gubbe. <laughs> ehm, Och jag är ehm, inte uh... Darkest Hour då. men det var ju en, en skärmig gammal gubbe. Ja, förra. Den skärmiga gamla gubben Winston Churchill som var emot kvinnliga rösträtt. Eh, ja, våra också. Ja, men asså, det, var ju, det var ju alla på den tiden. Fair enough. nej jag fattar vad du menar. nej ja. ja, men jag förstår er också. Ja, alltså, det var ju lite mer, det var ju mer skämt också. <laughs> ja det är vi jag vet inte vad vi skojar eller det vi sa men uh, <laughs> vi är en liten familj vi uh... Du väljer en gammal gubbe Framför en annan gammal gubbe Så att säga Men jag skulle ju vilja att Filmen om en gammal gubbe Och en gammal dam The Post, Den känns cool mm -hmm. Jag tänkte ju se den mm. Men sen så läste jag någon som sa Att det är i princip en kopia På alla presidenters men Så tänkte jag mm, Behöver vi kanske inte se den ja jag säger man Det är ju så ja. Det är ju det Åh men här känns ju lite sådär Vi glädjas för Ready Player One istället Åh oh, gud ja. <laughs> kan, kan vi det ta, för... vissa, vissa kan skulle... ta kan vi ta dig ett annat avsnitt <laughs> kanske? Vad är Ready Player One? <laughs> det är Steven Spielberg En kommande film av Steven Spielberg Så. Ja, Kommer den suga Baserad på en, en uh, Young Adult-bok väldigt okay. passande för oss Oscarsdiskussioner att prata om <laughs> ja vi får ta ett separat avsnitt om det här, tror jag eh, ja. vilken är stor favorit kanske vi ska fråga oss mm. det är väl Free billboard eller det är det Den jag... har ju vunnit typ alla priser mm. Det känns ju rent spontant som läden och jag tycker det borde väldigt väl om den barn Och det vore ju ingen överraskning heller. Av, av rent så här. Åh, ja, nu. Odds är var ganska rolig att kolla på här. Nej, Nej men alltså, Shape of War ligger Jäkligt nära rent åldersmässigt. Mm. Det brukar inte vara så. Det är väldigt nära med Shape of War och Free Billboards. Okej. Okay. Alltså, Lady, Lady Bird och Get Out ligger och trailar precis bakom Det är ju, det är ju en rätt re, f, f, Snygg representation Av hur jag tycker ungefär Att det ska se ut så. Ja, Men, precis äh, så, d, äh, för, alltså, om, om jag ska vara lite Du är en av liksom... dem Henrik Det är det han som, som är Ja, precis <laughs> En av dem är jag de mutar. Nej men alltså om, om Three Billboards känns ju rätt självklar och det var också den film som rörde mig mest men av, av skäl som att man vill vara lite vill att, å, kan inte något otippat hända, kan inte någon oväntad vinna Mm. så som Lady Bird eller mm. all, framförallt så som The Shape of Water eller Get Out eller ska jag slå, slå varum att det blir typ som Spotlight att Post vinner eller något sånt där <laughs> oh, no, in, jag, in, jag, in, jag hoppas in, för, verkligen in, inte in, där inte in, för att Spotlight var dålig men det var ju lite sådär man pratade om en annan film och hon trodde ju det kommer inte att vika, men den andra filmen var det i året som alla trodde skulle vinna och var det Spotlight som man var det The Big Short Ja, det. Ja, oh, det Big start. Short, ja. Fin film. Jag kommer kom inte ihåg nu, men... När var detta 2006? 16-17. Mm. Ja, det var ju inte fjol. Var det inte The Revenant som var stor favorit då? Jo, det, det var, var det. var bästa film. Ja. ja precis ja. det tror man är som men big short också då men, ja ja det big short var också det året Eller? Mm. precis ja det var det ja så jag vet inte jag, jag har inte så mycket att tillägga egentligen bara alltså get out känns ju som den vad ska man säga N när någon av er två förlorar eller en, en match på FIFA fast ni tycker att ni borde ha vunnit för att ni spelade bättre. Då är det den den riktiga den moraliska vinnaren eller vad man ska säga. Jo, ja men det, det är väl det som många säger. Att det, och det, det är väl det som den skulle få skulle i vissa kretsar högerkretsar främst. <laughs> Eh, inte höger Du Generellt bara konservativa kretsar Så skulle de få skit för oh att ja. Den skulle vinna ja, eh, det så, är skulle så... De säga, så skulle de säga att det är ett politiskt Korrekt eh, Vinnare eh, Ungefär som förra året eh, Som bara är så tröttsamt att höra på oh ja. Eh, ja verkligen eh, För jag menar eh, Om Get Out vinner så är det ju för att Det är en grym jäkla film Definitivt eh, eh, och inte för att det på något sätt skulle vara att man ska fram, främja en ag ag politisk agenda. Nej, precis. Mm. Så, det, det... Folk blev golvade av den filmen ganska direkt och inte på något sätt på grund av nej. White Guilt eller vad det var jag läste några, några ah, grupp påstod. Att det var nej. därför som folk gillade. Nej, folk såg den här på filmfestivalen och tyckte den var grym. Ja, nej så, sådana där argument kommer upp så fort det kommer ut en film där, där det är många eh, svarta skådisar med så jag mm. har jaha, min san jag menar, folk, folk säger som Star Wars, som det är en, ja, ja, det som en Black Panther också som, som det skulle boykottas för att den var ja det var farlig vita rasens undergång liksom mm. nu det är inte som att alla andra filmer är ju hur det Inte de kan ta det väldigt lugnt när de kollar, liksom, kan kolla bland publiken på Oscarsgalen när de kollar på de nominerade ja. för att även om den, vi tycker att den är väldigt representativ för i år så är den fortfarande övervägande vit, oh ja, oh ja. vit vita män generellt. Precis. Så, mm. så jag äh, å, återigen jag, jag kan bara säga jag vill att Shape of Water och Get Out ska vinna också, lika som Lady Bird men, men jag, jag, det, det är lite det här att jag måste nog säga Three Billboards också för att det var av alla dem så var det ändå den som nådde fram mest till mig som jag tycker är den, den, den mest på, på alla plan mest överlägsna filmupplevelsen på det här viset. Mm. Så, men det är ju, alla är ju vinnare i, i, i, inom i sig själva, liksom. Det låter är... som tröstpris. Ja, <laughs> ja men alla vet. är ju vinnare. <laughs> <laughs> jag Nej, men de jag, in, de jag inte vet är ju The Postal Call Me By Your Name Darkest Hour, mm. är ju det här årets Iron Lady lite. Mm. Där... Historiskt uh... Uh, Precis, eh, alltså Call Me By Your Name är, en, är Alltså den är Välförtjänt um, Och, det, och mm. det är bara för mig Alltså den stack inte riktigt ut helt Och det är en bra film, Nej. det är lite som eh, Vad var det jag skulle säga Det här du typ en av de här är, Ja Call Me By Your Name är lite som Det här årets August Och Sage, och Sage County eller ah, okay. ah, Det är eh, så. lite sån där film Som man tycker är bra och det Men som mm som för det mesta kommer att glömmas bort ja. eh, för jag kommer inte ihåg som mycket från August County för att jag vet att Meryl Streep var bra mm. i den filmen Ja, Julia Roberts var bra i ja, den filmen Ja, det är också Julia Roberts och Want the and nej, Kristen Stewart var med va? Kristen... Var det Kristen? Oj, det, ja, det kommer jag inte ihåg Ja, du ser ja. Eh, Och du gillade den filmen mycket August och Sage County Ja, jag gillade den, absolut Niklas, vilken hoppas du vinner? Du sa ju Darkest Hour Phantom Thread. så alltså, kommer du sitta upp och kolla och hålla tummarna här. Nej. Nej. Går du upp lite tidigare på morgon bara för att se vem som är min bästa film? Absolut inte. <laughs> Det behöver ju typ upp en halvtimme tidigare För de brukar ju typ dra till klockan sexen och sånt där. Ja men det hade ju inneburit Att jag hade fått kollat på Aftonbladets webbtv är Det är det och... de som har den i år med va? Ah. ja och eh, det såg inte jätteintressant ut eh, sen har jag inte sett några filmerna så det mm. var lite annat när jag inte året Creed var med eh, den gillade jag så pass mycket, nu är det liksom sett fyra filmer kanske som är nominerade mm. Mm. ja och då känns det lite jaha okej mm. <laughs> eh. Nej, så det gör mig inte så mycket om eh, någon vinner. Jag vill ju att Ruben ska vinna naturligtvis. Ja, just det. Jag har tvungen att ta upp igen. Jag. Hur många gånger har vi nämnt Ruben bara i den här delen? Jag vet inte. Vi vet ju att om vi ska ge Oscar tips här nu så, så vet vi att Niklas tipsar om den i alla fall. Om vad? Om Öslund. Om Ruben Östlund. Ja, men alltså, ja, vi har ju, kanske kan jag tycks... säga att filmen heter The Square För den som undrade Vad för en film Ruben Östlund har gjort Vi kan ju lämna kalla den Ruben Östlunds Typ fjärde film eller något sånt där för att det är så vi vet att han vill att de ska heta egentligen. Jag vet inte vad nummer fyra Ja. <går> mm, va, vad va fan är det här nummer fyra S sa den obildade personen bara alla vet att det är Ruben Össlund som gör det. Han gjorde den första filmen, den andra filmen och den tredje och den fjärde filmen. Lite det, det som Totta Näslund öppnade sina album 1 till åtta var oerhört fint. Ja. Jag tänkte att i Rudenösterns värld så finns det inga andra filmer. Så han kan lika gärna döpa dem till 1, 2, 3, 4 och 1-7. Nej, det är hans fem, ja, men... femte film. Ah, okay. Ja, okej. Eh, eh... Och sjunde totalt. Han har också mm -hmm. gjort två dokumentärer. Nej, mm. ja, en av sina FN-regismässor. Okej, tack, nu lämnar vi det eh, Och så går Och så säger Nej, så vi så, här, så, så här. Har, vi några, har vi några Ska vi avrunda det här På något lite snyggt sätt Vad tipsar vi om? Ja, det är ju Ruben Össlund. Nej. Ja, Ruben Össlund, tack In The Square från Niklas Håll liksom... Jag har inte ens Sätt inte ens sett jag har inte sett den själv. Nej, uh. jag hörde, det är någon sån här aura kring dig det som gör att vi Nej, förutsätter jag... att det är den du den. Nej, men ja, jag tycker att han är lite festlig. Ja. <laughs> Okej, okay. jag, jag tänker fortfarande bara koka ner det till att Niklas tips till den här Oscarskalan om man vill se den film innan eller efter är Ruben Östlund's The Square alla filmen. Wow. Jag, sk alltså, jag skulle i alla fall tipsa om eh, Att man går och eh, Bara just för att är, den är nog Har en nominering och det Så tipsar folk om att se The Florida Project eh, För det är en film som nog folk inte känner till Det är nog en av de mest anonyma Långfilmerna här eh, Jag skulle nog säga att det är den mest Anonyma eh, filmen, det är Den mest, mest indie-filmen här Ja. Jo, förutom, den är de, ju... för, förutom The Big Six så är det Florida Project helt klart den, ja. Ja, och den är ju bara nominerad i en kategori mm. som då är i form av Willem Dafoe bästa manliga biroll mm. om, om jag ska vara helt äldre så kan jag tipsa om Dear Basketball ja, just det, den, den tipsade du om mm. och det, det ju... kan ni så kan ni läsa texten också Uh -huh. och så finns det en dokumentär om LA Lakers och Boston Celtics som man också kan se sju timmar lång fan vad bra den är ja S sidospår ja men du får ju tänka jag får ju sitta och hålla käften i två timmar i ja, princip det, det är förvisso sant jag får ju ge dig men äh. jag har funderat på annat under tiden så det är inga problem ja men det är bra du kommer igen någon annan gång också igen. Ja, ja, jag, jag skulle säga liksom de självklara tipsen här utöver dem så tycker jag ändå jag, jag vill tips om Mudbound det är en överdrivet spektakulär film så, nej men, och men alltså men jag tycker det, det känns som en det känns som ändå en viktig film en liten outlier där som också man man som troligtvis kommer glömma sport eller hamna lite i skymundan här efter. Mm. Men jag tycker ändå att det är en väldigt sevärd film. Det är en väldigt, enligt mig i alla fall, väldigt väl ton, tonsatt film med musiken. Mm. Och den har en väldigt skönt, eller väldigt, inte skönt, men... <laughs> eh, diskbänksrealistiskt realistiskt bildspråk som gör att man må lite ah, ja. dåligt av den så, mm, nej, men på det den är den den ändå som visar ibland också skönheten även det trista och, precis. Eh, och det är mycket också som sagt eh, på grund av Rachel Morrison då, som är filmfotografen precis eh, som, det. som jobbar mycket med Ryan Coogler ska nämnas det kommer definitivt komma igen senare i fler filmer, hoppas vi då. Mm. Så ja, det, det är liksom... Answer, uh, bland ja, bland annat. Mm. Så det är liksom den utöver alla de självklara som Get Out of the Shape of Water mm. och Three Billboards som jag skulle vilja tipsa om då. Men, mm. men Mudbound är mitt Oscars-tips. Så det är mm. official och det icke-självklara. Mm. Det kan jag hålla med om också Den mm. är en film som, sagt som, som du säger Att den kommer förmodligen Alltså tyvärr lite Att glömmas bort lite om ett ja. par år eh, Och det är dels för att den det här är en, är en slags film Som den har en egen vinkling Men det är ändå den mm. slags historia Som du känner igen tyvärr för många gånger för För det finns så många mm. liknande historier Det gör det ju eh, definitivt Tyvärr så finns det så många liknande historier Så Mm eh, men den, här, den här är väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, inte, som, inte som att den är något mysigt som att man kan sitta och mysa i soffan med. Nej, det är det ju inte. Det man, är känner ju... Lite, man känner sig lite mer äcklad. Ja, det, det, det är mer åt det här hållet. Det en sån där film och, Oh my god. Mm. Fint till. Eller hur man nu ska uttrycka det, jag vet inte. Mm. Vi börjar närma oss på ins vår inspelning, två och en halv timme sträcket här Så mm. vi, vi ska runda av Här i Sverige kan ni ju se Oscarsgalan via Aftonbladets webbsändning mm. eh, Bland annat vet jag att Karolina Fjällborg, eh, återrecensent på Aftonbladet Kommer vara med och, och prata Uh, utöver vet jag faktiskt inte vilka som kommer leda eller så Aftonbladet gjorde väl ett helt ett hyfsat jobb i alla fall förra året så förhoppningsvis mm, hå håller se. de sig någorlunda bra i år med man kan ju också uh, sova och sen läsa på twitter dagen efter det kan man göra om man vill ja, det är förvisso nog för att Oscarsgalan drar ut på det med, med långa, onödiga eh, mellanspel och tal och så vidare, men jag ser ju hellre det än att där igenom Twitter-kloaken för att hitta de intressanta nya Jag alltså det är otänkbart att hitta något intressant på Twitter i e ofs Ja, någon mm. som vill tillägga något skicka någon trevlig hälsning till alla som lyssnar eller så eller Nej, Nej. Lev värd, visa solidaritet och empati med medmänniskor Bra sagt Fucking A Men <laughs> det... Spock-citat skulle jag. vet knappt vem Spock är. Lennart, ni var ju utnyttjade. vet fortfarande knappt vem det är. Som där. Men, um... Då har du något mer vi ska kolla på när vi ses nästa gång. Alltså för helvetet skärp dig nu. Vi kan inte avrunda på det här. Men då är Jag har inte sagt någonting. Jag vet bara sitta i en Och sitta Let's do it Jag, jag önskar en Men trevlig Oscarskala. Men vi kommer Oskarskala. ju kolla på Silicon Valley Till en del Vad var vad, vad du skulle säga Henrik? Jag skulle säga att Jag önskar alla En trevlig Oscarsgala Ja tillsammans, ät gott Och håll dig uh, vakna Precis mm. Och hoppas på att någonting spännande händer Som typ förra året Exakt. Så... Jag vill också meddela att jag är full av beundran, de som orkat lyssna på allt detta. <laughs> Det, det är bra sagt Niklas det... och jag är också full av att ni lyckades få med mig i detta <laughs> det var trevligt som alltid att det, komma. det är komma det är kul du kan det är jag göra det fler gånger det är kul. Jag, jag är Så... inte med nästa Oscarsgal i alla fall nej <laughs> För... Så, vi får väl se Jag hoppas att det är någon film som Niklas verkligen går i gasen på Och får typ 13 nomineringar eller något Absolut. Typ The Square The Square 2 <här> ja, Trevlig Oskarskala typ. Nej, nummer 6 Peter nu För det är helvete inte Kan vi ha en riktig avslutning här kanske vi har ju inte haft en det en i början. Då kan vi inte ha det i avslutning. Nej, det är sant. Det hade varit fint bara om du, om ni klipper bort här nu under tiden, någon säger någonting gripp, och sen lo, låt, och sen slut. Ja, Fast vi har ja. ingen avslutningslåt. Nej, i och för sig. Har ni något inte? Ja, det har vi. Okej. Okay. Men, okej, okay, jag säger så här: då. Från oss alla på Kinematokassen med flera. <laughs> eh, till er alla som lyssnar på Kinematikpussen och ska kolla på Oscarsgalan. ha det har det bäst. Mm. Och alla ni som inte har tänkt eh, kolla på Oscarsgalan, gör inte det, men ha det bäst i alla fall. Mm. Väl talat. Hejdå. Ja. Hej då. Hej.